Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Khamdan. Wa asyirin aisyah. Kita bismillah. In darbinah. Wa mursalah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa Alhamdulillah Untuk yang Sambungan Minggu-minggu yang lalu Masalah aurat kan hmm. Jadi Dari segi melihat Melihat Lelaki kepada perempuan Dan juga perempuan kepada lelaki Yang memuat tamat Kawan lima enam Sama untuk kan? lelaki tak boleh tengok satu anggota mana-mana pun perempuan perempuan bernama tak boleh tengok anggota mana-mana pun lelaki itu yang Muhammad menurut kau memang menawar dari cikgu menutup aurat pula yang malu muktamad guna abad-abad perempuan ketika berhadapan dengan lelaki ajinami bukan maharam tutup semua muka dan termasuk muka dan tapak tangan itu muktamad ada juga pendapat dua yang mengatakan muka dan tapak tangan boleh dibuka perempuan itu pendapat kedua kan beri maharap ni tapi walaupun perempuan boleh buka muka datang pasangan lelaki kalau yang melihat tetap dulu itu pakat tak dikelap Sebabnya tu naiman orang-orang yang berkutusan mewajibkan perempuan itu sebabnya perempuan itu lelaki itu orang-orang tak kira tambah kalau dia pergi patuah kata perempuan boleh tukar siapa yang boleh jaga pandangan dia 24 jam tutupnya tak boleh apa lagi zaman juga jadi, untuk menyelamatkan lelaki daripada penerja, dia diwajibkan wanita tutup. Dia dalam kaedah. Usul pekat, dia panggil satu gerak. Satu gerak ataupun satu gerak. Menutup pintu ataupun menutup jalan kepada dosa lah. Jadi, kalau perempuan seorang tutup, tutup ke, lelaki tengok pun tak berapa. Jadi, kalau jadi macam kaibat seorang perempuan boleh buka, lelaki kena dibegat, ini kalau perempuan tu Tutup Tetap mudah Tetapi Lelaki tidak perlu menutup Kenapa lelaki tak perlu menutup Sebab perempuan Kalau tengok wajah lelaki pun merasa Tapi kenapa lelaki tak perlu menutup Sebab perempuan tempat di rumah Dia keluar hanya Kerana wujan-wujan yang tertentu sahaja Lelaki yang hanya berada di luar rumah Sebab tu kalau lelaki pun tak akan ditutup, berapa lelaki nak akan ditutup? Semua lelaki dia Kalau dia pun terdapat, satu-dua orang Jangan tuan, tapi tak perlulah lelaki tu diwajikan menutup juga Ada call di sini kan Bercakap dengan cikguan Lelaki pun dibuat dia tentukan semua Kita berhadapannya Beruang, tapi itu orang yang bukan bersama yang saya kata bukan Yang ada yang dapat mengadakan muka dan Pun bukan utama. Yang mengutamak lelaki boleh mengharapkan Dengan wanita sendiri, lutut dan pusat Itu yang mengutamak Tapi dia setiap ada Tak berbual orang itu Bukan ni tak pasti kata mutamak. Yang mengutamak lelaki itu Boleh membuka Di dalam perempuan yang bukan mengharap usaha dan lutut Boleh Tapi dia setiap hadap Dia kata, saya silapkan tak kira orang kata-kira saya pakai baju yang besar, suban yang besar yang muka, leher, lapang tangan tu kan, lukir juga kan? dan sebaiknya pun kalau nak tutup semua pun nak tutup semua tinggal muka je kan tengah-tengah yang pakai subhan yang letak suban atas kebaraan tu dia selap, belakangnya tutup sebagian muka dia semua baru dia so mengelakkan itu berdua perempuan melihat dia. Kalau dia berhadapan dengan perempuan tu lah Tak ada urusan lah. Kalau mereka urusan yang boleh berlihat tu kecuali lah Urusan peniagaan, saksi, talim, perubatan dan sebagainya Tapi memang yang utama pusat sama itu Lelaki boleh berhadapan dengan perempuan yang bukan mengharap yeah. Tapi walaupun dia berhadapan itu, Perempuan tu tak ada tengok Kalau yeah. perempuan tengok terus yeah. dia ada Tapi yang beradabnya Lelaki itu kalau nak berhadapan dengan bapak Ajinani Maka dia Tutup lah Bahagian-bahagian yang ni yang ada yang, yang, yang. Sebenarnya kita pakai sekarang ni kan Kemudian lebih baik lagi dia tutup Hampir sempur lah Nampak mata dia yang tengah-tengah warah tu kan Dia letak suban ke depan dia tu Itu yang penting Yang ini. dalam ni perlu dibuat permainan ni Yang nomor dua tu. Mustahil 151 nombor dua. Catatan kaki nomor dua. Aurat dan lelaki Ajinadi disimpan kepada wanita. Ialah dari pusat hingga lutut. Okey. yang pertama tu. Ada pendapat yang mengatakan. Setelah. Seluruh badan adalah aurat. Dengan ini perempuan tidak harus melihat badan lagi. Ada keliru kat situ tu. Melihat dengan menutup. Lelaki tidak wajib menutup aurat -aura dia melainkan daripada ustaz sempailah betul Tetapi perempuan tidak boleh melihat walaupun muka yang tak perangkat Aku tak minta dia tengok langsung Jadi, kata, Aura lelaki Ajinabi dinisibatkan kepada wanita yang dari pusat hingga betul Itu rezeki adalah hukum lelaki menutup auratnya Kemudian kita ada pendapat yang mengatakan seluruh badan adalah aurat. Ini dari segi perempuan memandang lelaki. Kalau so, perempuan itu tidak boleh memandang lelaki, mana seluruh badan lelaki itu adalah aurat bagi perempuan yang memandang. Tidak boleh pandang. Muka pun boleh. Dengan ini, perempuan tidak harus melihat badan lelaki. Betul lah. Oleh itu, sebagaimana lelaki diharamkan melihat kepada perempuan, maka perempuan juga diharamkan melihat kepada lelaki. Ini mutamat. Melihat Perkataan pertama Lebih sahab Yang ini asal Jadi cuma pendapat pertama itu Yang adalah hukum menutup Hukum lelaki menutup orangnya Bukan hukum perempuan boleh melihat Perempuan Memang tak boleh melihat langsung Perempuan lelaki Seperti mana lelaki pun tak boleh langsung melihat perempuan Itu yang menuh tamat dalam bagian sini dari segi menutup, menutup aurat wajib juga menutup seluruh tubuhnya termasuk tapak tangan kakin, dan kaki muka Tetapi lelaki hanya wajib men menutup di depan wanita yang bukan mahram. Ustaz menutup saja. Tapi itu tidak beradab. Yang lebih beradab lagi lelaki tutuplah dia punya seluruh anggota dewi kecuali lah, tangan muka dan dan sebagainya sekolah pun dulu sampai tak boleh melihat orang lagi itu yang utama sambung semula ni Rukun semayang Makusurat 156. Bismillahirrahmanirrahim mana rukun? Rukun ialah sebahagian asasi daripada suatu benda, seperti dinding yang merupakan salah satu sebahagian asasi bilik. Oleh itu, bahagian asasi semayang ialah rukun-rukunya seperti rukun sudut dan serumpangannya. Semayang tidak akan berlaku dan tidak akan sah kecuali semua bahagian asasi semayang telah sempurna dan dilakukan secara ketik Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang diambil daripada Jibreel AS Secara kesimpulannya semayang ini juga sebut Yang ada syarat sah semayang, punya ada rukun semayang Syarat yang sebelum ni kemudian syarat sahas mayam yang lima lima syarat syarat sahas mayang, lalu, ada lima tu Lima syarat tu Syarat sahas mayam bahas sebelum tu Ada lima tu kan Bersuci Kemudian mengetahui waktu, Kemudian menutup aurat Kemudian lima empat Yang kelima uh, Baya Yang pertama bersuci yang kedua Menentahi masuk Paktu sembahyang Yang ketiga Menutup aura Yang keempat Menghadap ciblat Satu lagi Boleh Hah? lagi hmm? hmm? Itu syarat serung Lima syarat sah sembahyang suci dekat aurat dan kiblat termasuk waktu. Setel lagi. Dalam kitab ni memang ada empat, sepatutnya ada lima. Hmm. Bersuci tu termasuk sebelum duduk. Ha? Hmm. Memang Kanan-kanan Apa ni Setiap Kuku tu berlainan Kalau sekarang yang dalam bab ni lah ya, Rukun 13 Ada ya. setengah Kuku rupun 15 17 itu. Nanti dia ada pecah-pecah kan Jangan pecahan, pecahan Jadi syarat Sosembahiyah Yang pertama dosi Kedalam Ini yang bersyarat Syarat Soldat kamar mahara suci. Kemudian modul yang secara seluruh suci berada dan dalam bangunan tanpa. saudara ketiga secara dimiliki untuk ada untuk sempurna. Mengetahui masa waktu Syarat kelima Ketiga mengetahui Kemudian yang keempat Mengetahui Masa waktu yang kelima Menghadapkan belakang Lima Kita hmm. Kita kenal Saya tahu Kita tahu Kita tahu Kita tahu Bikin Semua orang Kita Kita tahu Kita tahu ini Syarat pertama taharah. Yang kedua Suci badan Pakaian Dan tempat Ada lagi satu mengetahui kefarduan solat. Salat dalam garam pertemuan ini dia beri syarat kenal Mengetahui kefarduan solat Kita tak boleh kita semayang asal tu Kita tak tak tahu oh, yang mana asal tu wajib Kita kena apa? Mengetahui lah solat yang kita terdekat ni wajib Itu syarat syarat Dan syarat syarat semayang ni berlaku sebelum semayang lagi Tetapi rukun berlaku ketika semayang Syarat sah solat ni berlaku sebelum solat Banyak Sebelum solat dia dah kena bersuci dah Dia dah kena ambil hudu Kemudian dia kena mengadal qibla Kemudian dia kena Mengetahuri yang dah maaf Dan saya yakin bahawa itu dah masuk Itu syarat-syarat solat lah Tapi rukun ni bermula ketika semayang tu Rukun ni di dalam semayang Syarat sebelum semayang lagi dah dikejarkan lah Sebeza syarat dengan rukun Haa? Maksudnya dia tahu lah semayam tu yang dia tak jelek semayam fardu misalnya dia semayang dia tak tahu guna ni tak wajib dia tak tahu yang dia semayam tu wajib Maksudnya dia kena tahu bahawa yang yang di semayam sekarang ni wajib Kalau dia tak semayang dosa dia tak boleh, Maya ni tak. Bisa jisuci, sama yang Maya muda pun tak boleh. Yang kita fikir wajib Sedang melakukan yang wajib. Itu syarat yang wajib. Syarat yang keenam dalam fatwa ini. Yang keenam, satu ini keenam lah. Hmm. Dipecahkan taharah dengan bersihnya suci badan tempat dan apa ni pakaian. Kalau buku ni dia satu kan. Abang tarik, taharah tu termasuklah suci badan pakaian dan tempat itu biasa berlaku dalam kita kita fikar. Dalam mata rabu syak pun ukur dengan sini ada tiga tiga belas, tapi dalam Abu Syukur itu ukur itu nanti tujuh belas. Tamanina itu dipisahkan. Ini Tamanina tu dia. Kadikan dengan ukur, dengan sejuk dengan kita dengan dua antar dua sejuk. jadi tiga belas. Kalau dipisahkan jadi tujuh belas. Ukur. Yang pertama dia. Niat adalah osed, oh, yaitu menyengajakan, melakukan sesuatu yang disertai di awal perbuatannya. Tempatnya adalah di hati. Osed oh, maksudnya nawaitu, kali saja aku sembahyang, namanya menyengajakan. Itu niat. Kadainya nak salut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama Alhamdulillah kemudian amalan itu adalah dengan niat. Nabi Syurah Bukhari Muslim. Niat semayan mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Ini bermaksud ketika melafazkan takbiratul ihram hatinya dalam keadaan sedar dan tertumpu kepada qasad Untuk melakukan semayan. Disamping ingat akan jenis dan ifadhu sembahyang yang dah didirikan Dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah Tapi disenahkan Rukun yang ketiga Fasad ta'in ta'bud Sahaja aku sembahyang Itu fasad Kemudian uh, Fatuh Ta'ud Ta'in Menentukan Juhur ke Asar ke Maghrib ke Misyah ke Subuh Sahaja Semayang Fatuh Subuh Oseh Ta'in Ta'ud Oseh Ta'ud Ta'in Oseh Masa, Oseh Oseh Oseh Menyengajakan Nak semayang Dia tak boleh Digau Digau kan? Orang-orang Berkemayang Tak faham tak sedau Dia tak, tak menyengajakan Ta'in Ta'in ta Ya'ayamun Ta'in Menentukan Ta'arud Menentukan Ta'arud Ta'arud Kita beritahu sama saja Ta'in dengan Ta'arud Tapi hmm. nanti yang Farku tak berbeda darah Senat Dan yang Ta'in menentukan yang berbeda antara Juhur atas. InsyaAllah Ada Adapun tiga rakaan Parakaan Kerana Allah Ta'ala Disuruh di di Bermain dan imamkan Bulan-bulan Itu semua sunat ya, Dia ada penyian panjangnya Sahaja Aku semua yang Berburu-buru Parakaan Disuruh di di Al-Mutakim Masakul Ibu member Imamkan dengan bulan Tukuh senat Yang wajib 3 Tak ada Habis mayak Habis mayak Habis Tak lakaan Tapi kalau makmung Ni bagitahu Kalau makmung Kalau dia Nak apa, Nak dapat Para berjemaah Dia kena Nih makmung Kalau dia Tak berniat Makmung Tapi dia ikut jemaah Semayak Tapi dia tak Lapat para Berjemaah Tapi kalau sengaja Tak tak dia nak tahu dia nak jadi makmum, tapi dia tak niat makmum, boleh ikut imam hmm. Nanti kalau setengaja, tak terharap Kalau niat makmum, kita masih dalam, kita masih lain Itu kerja makmum ni, dia special lah, terkenal hmm. hanya untuk jemaah. Hmm. semua saja. Kalau kita semua orang tak masuk, dalam dalam TV, hmm. tiga syaratnya, kalau hmm. penjemaah jemaah, baru masuk Cuma tapi tak menesahkan lah tak, Tidak batalkan solat Kalau tak niat makmum Terlupa nak niat makmum Niat biasa tak makmum Tapi ikut imam Tak dapat lah balong jemah tak, tak dapat Bala Masa Tak dapat balong jemah Terlupa Tapi kalau sengaja saja Tak mau Ikut imam Tetapi Nak seorang sendiri Tapi kalau dengar syarat Kalau ada Takut timbul di tengah, misalnya kita kita dah tahu kan imam ni dia punya semayang tak salah kalau ikut ada sebab sebab yang banyak sebablah itu dalam bak semayang tapi kita nak berpisah dari imam semayang solsal tapi itu nanti timbul di kita bukan ni niat boleh kita semayang tapi taknya mampu semayang tapi bergerak ikut imam dengan syarat-syarat tertentu juga tidak boleh berdiri ketika terlalu lama ketika menunggu. Soalnya Imam Imam eh, Imam tu baca panjang tu, baca surah. Main rohul. Apa apa pun yang mana. Lah. Jadi kita tak boleh Kadang-kadang menunggu, menunggu Imam tu nak rukuk kita nak rukuk tak boleh. Kita kena babak, buat bawa sekarang tulang kerja lah, surah macam-macam sikit. Jangan tunggu. Bila kita tunggu berjam ni bila kita tanya Imam, ya, Itu batal. Ini jarang-jarang sekali timbullah. Sebab tu niat Yang untuk melamuk Hanya bersama-sama Dia kira-kira sendiri Jadi yang untuk Serumumnya semayang Niat jika Bahasa tak ingin taruh Sahaja aku semayang Fartu Zuhur Sahaja aku semayang Fartu Isyak Tiga Sahaja aku semayang Mungkin tu Sahaja aku semayang Suaminya Soleh fartu Zuhuri Tidak ar faar Ataupun lillahi ta'ala Dan sebagainya Sunah Kemudian disunatkan juga Untuk melapaskan niat Sebelum Bayang <coughs> Soli oh, oh, oh. <laughs> Ada orang sampai Soli Soli kan pergi dah kejap Mana rupuk pun dia tak habis, -habis. Jadi kesalahan orang itu Tidak tidak mencacatkan hukum. Itu masalahnya. Orang mempertikaikan hukum Ustazli katanya bidang. Melapakkan Ustazli itu katanya mereka terbalik Dari kita, bidang dia. Di dalam alat sunnah kerana membantunya, membantunya Membantu niat. Ustazli itu nak membantu niat. Dia ya. beritahu, ada lagi orang semayal bubur ni. Tidak berdua-dua Ini kita kita Kelang kelangkabut-kelangkabut Bolpais Apa pun Bol. Macam hal lah kan Jika tergesa-gesa datang surau Jika imam surau pun dah Dah, dah tamat datang, Kita pun datang-datang Memang takut kita pun takbir. Dengan-dengan tatbih tu pun Terus kita berdua-dua Ternyap asa Ternyap maghrib Ternyap yes, yes. isyak Jadi Tenang berdua sebab tu dia sunahkan sebelum nak semayang tu <coughs> Macam bagi <coughs> bagi Bagitahu kat dirilah mengingatkan hati tu nah, Sekarang ni aku nak semayang ke oh, orang kan ni aku nak semayang ke orang Sekarang ni aku nak semayang maghrib ni bukan isyah Semayang buat maghrib Ingatkan diri Lepas tu itu mengingatkan hati Hukum dia sunah Hukum dia sunnah tapi yang orang yang jadi masalah tu sohli, sohli, sohli tak habis-habis kan itu dia punya masalah bukan hukum punya masalah dia yang bermasalah. masalah tak ada punya sekali semua itu, tak pernah, saya buat sohli, saya buat sohli yang ada masalah sohli ni tapi kalau orang tu dah mantap, tak perlu sohli, tak perlu tapi tak dapatkan senang Dia hukum dalam malam kita kita buat, sebab ada yang ada Ustazri Ustazri Lepas tu kuat keluar sekolah pun Jadi Memang pangah Bapak lah Biasanya pakcik lah Orang budak dah terang Betul Lepas tu dia membuat salahkan Mengganggu orang-orang Jadi dia dapat Dia dapat Pahala senak Tapi dia dapat dosa juga Mengganggu Tak boleh kita mengganggu orang-orang haram Israel itu sendiri haram Menganggur punya kecil di luar istana raja Ini tak keren lah kita punya usah je dalam menganggur sebesar sahaja. Katakan B tangga belum buluh, -bulu. silat belum mau susu, tak tahu tapahi buat dia bilang balik Oh ya. Agama nah, ini mudah, cuma yang jadi jadi macam yang jadi susah tu kan? dia orang tu tua macam. untuk seluruh salat dengan sangat betul lah. Ini dah betul lah solat solli solli betul solli tak habis. Oh segala benda segala Kemudian niat ya. itu hendaklah bermula daripada hamzah nya Allahu akbar dan berakhirnya di ra nya akbar. Itu yang sebaik-baiknya. Tidak boleh mengkhawimi dan tidak boleh melebihi. Melebihi boleh tapi dengan syarat tidak terlalu lama. Sebab kalau disunahkan juga diperbolehkan untuk diperpanjangkan Allah. 14 hikmah Allah. Itulah tak, tak dapat suruh. Terlapapun niat Nanti lagi itu Masalah Mulut Melafazkan Allah Hati Menyiarkan Sahaja Kurus Sembayang Farbu Luhur Cukup Ya Dalam keadaan Berdiri Tegak Ingat kan Lafaz tu Salli dari tu Yang kamu luh sebelum Batu tu bila imam, ya, ini kalau tuan jemaah. Kalau imam dah, dah bal, baru boleh kita amzah. Allah. Selagi imam belum bal, kita tak boleh. Kalau kita imam baru Allah, kita pun dah Allah juga, batal semuanya. Tak sah. Mesti, ini kalau kita jemaah anak, lah. mesti imam dah bal imam allah akbar dah habis bar bar habis but baru lah makmum boleh akbar. Dan, sewaktu, menipun, allah akbar dan macam suatu ketika menipu allah waktu pada masa yang sama hati buat berniat untuk sembahyang Perlu zuhur ke asar ke maghrib dan dalam kadang tadi dekat masalah yang macam ni lah bila imam tu sama-sama terlambat imam dah nak rupuk Imam dah rupuk ni dia tak kejar dah padul, kan? Dia pun cepat-cepat Allahu Akbar sambil dia tak peguh tu Badan dia pun dah Turun dah rupuk tu Jadi Allahu Akbar tu Mesti disempurnakan Sekurang-kurangnya separuh Dari 45 darjah ni Yang antara beli tegak dan rupuk tu kan Sengal berada Tengah-tengah tu 45 darjah Mesti Allah Bar tu roh tu mesti dihabis sebelum dia, dia Berada de 45 darjah Kalau dia Bar tu lebih boleh 45 darjah Termasuk satu roh pun roh Maka tak tak dengar tu Tadun-tadun ikhram tu Tentang? Jelas kan? Jelas tak? Angkat tangan Angkat tangan itu sunnah yang wajib tu lafaz Allah Akbar. Tidak ada istilah angkat takbir dalam dalam dalam raga. Takbir tu tidak perlu diangkat. Yang diangkat adalah tangan dan takbir itu disebut, dibaca. Jadi mengangkat tangan adalah sunat dan menyebut membaca Allahu Akbar lafaz Allahu adalah wajib. Rukun. macam lepas Allahu Akbar. Kadang -kadang kita, perlu, Allah, apa -apa, kita, boleh. kita boleh kalau nak tapi kejar kan nak kita timang daruf robo kita nak kejar kan jadi kita kena berdiri tegak mengadap kiblat kemudian Allahu Allah... Akbar. Robo kita tu mesti sebelum 45 darjah. Kalau nak cepat tengah kan kalau lebih baik lagi pergi tak tak robo. Ini nak kejar punya pasal apa? Ini lepas namanya. Kalau kita menyebar tu habis sebelum tak boleh belajar, kita dah boleh turunnya madana ululul ajal. Tapi pasuh habis sebelum 45 darjah, tak boleh belajar, sah. Kalau bar tak ada lagi walaupun satu grup je roh tu lebih dekat dengan tak boleh tak sah. Tak dia senang tak sah semayam. Jadi tak perlulah relax, eh yeah. tak guna kejar. Kalau tak tepat kita masuk ke sana. 4 tahun <tuh> kan Jadi saya gabungkan 3 selanjutnya bukan pertama, kedua dan ketiga ya, yang mana yang susah sangat nak menyiap dalam hati itu 14 angkat diperbolehkan sepanjang 14 angkat Allah Allah 14 angkat cukup Joo. Ah, itu nanti ada pembahasan yang apa? Yang ketiga belas, dua puluh tiga tiga, dua puluh itu ni eh. kan? Perlu kan ni? Saya tak tahu. Ketika Kan? mula menyebut Allah hamzah hakikat Allah ni kan nama hamzah tu kan baru ni kan ya? sebelum tu dah niat. sebelum tu ustaz ni kat mulut boleh ustaz di lidah di sunnah ada tapi niat setelah hamzah dan sebaik-baiknya habis niat habislah bar dan sekian ada satu qaul lagi ulama ulama mutakhirin memberi rukhsah kepada orang yang memang tersalah tak tahulah dia tak boleh bolehlah Sampai mula baca Allah Akbar sambil hati niat sahaja bismayang pada zuhur barangkan dia tak boleh Nah itu tak apa nanti lepas bar baru boleh dia niat lagi Tapi terus mending lepas bar baru niat niat Dia bismayang pada zuhur barangkan dia tak boleh Itu dimaafkan Dimaafkan Bagi orang yang bermasalah yang tak pulih Hati dan mulut tidak boleh serentak Mulut berkata Allah Akbar hati pun tak ada dekat aku lah Hati dah tak ada wangku lah di pasal logiknya memang berlaku dalam sejarah uaitu tak ada orang yang tak ada orang yang apa ni yang tak boleh buat benda tu sepatutnya semua boleh buat. Sampai sampai dia menyebut Allahu Akbar sampai hati dia pun niat nak lah, sembah. Tak tak tak baik. Mudah bagi orang yang yang jadi masalah tu dia imrarun niat Dia, dia macam membaca niat tu dalam hati.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 Paham Dia macam lagi orang pun Banyak orang dia tak boleh Yang dia sambil Berkali-kali ke Allah, Wah Aduh oh, Orang oh. oh, sebelah dah mula Lepas Lepas belakang kat Sipu dia mengambil Paham Paham Tapi kalau ada perbahasan yang terbuka Kita tak payah niat Untuk Kita tak payah niat Untuk Kita tak payah niat Untuk Masjidah baik Masjidah Masjidah dan syahmi tamur mesti yang daranya hambanya Allah dan rajin akbar dan di maafkan bagi yang ada masalah boleh berniat selepas akbar pun. Bagi orang yang ada masalah, tak boleh juga dia tak boleh dia keluar semua niat sampai tak boleh tak boleh ha itu di maafkan lepas fardhu boleh ni itu bagi orang yang memang tu tak boleh di maafkan Jangan jadah takbar tu di leh rumah no lebo. Ini hanya cuma yang tak sah Dan ini kan, kalau makmum selepas imam bar baru boleh Sebelum imam bar, Allah subhanahuwataala roh tu je. imam tak beli lagi kita dengkak, betul. Nah, imam dah habis roh, bar. Bagi mohon nanti ada pak lah pak kerjunaan angkat tangan buat mana itu bawa, bawa senar senar dan salat di sempatnya. Yang kedua berdiri ketika banyak bantu bagi yang berkuasa atau mampu dalil. <tuh> Alman Bukhari beriakan daripada Imran bin Hussein Rasulullah SAW berkata Aku mempunyai penyakit wasir Sejenis penyakit di bahagian dubur Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW Berkenaan dengan sembahyang Sabtu Rasulullah SAW Sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri Sekiranya tidak mampu Maka kedudukan keadaan duduk Sekiranya tidak mampu Maka di atas lambung kanan Ataupun mengiring di atas tulang rusuk Sebelah kanan Okay Majib berdiri ya? Seseorang... <tuh> <tuh> Seseorang dianggap berdiri apabila dia berada dalam keadaan tegak Sekiranya dia membongkok dengan sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh Lututnya tambah udut maka pantal sembahyangnya Ini kerana rukun berdiri sudah tidak ada lagi di dalam sembahyangnya Ada sakit tinggal Tak boleh nak berdiri lurus Dia berdiri dia rasa senget sedikit Sebab oh. Kalau dia punya sakit tu sakit-sakit sangat tak berdiri baru boleh ada duduk Tapi kalau orang yang boleh mampu berdiri Tapi dia bongkok sengaja kalau satu bongkok tu tangan dulu sampai telut maka tak sah sengaja tak ada sebab sebagainya dia bongkok dengan sehingga tapak tangannya boleh menyentuh lututnya tanpa uzur maka batal sembahyangnya ini kerana rukun berdiri sudah tidak ada lagi di dalam sembahyang itu Sekiranya orang yang bersemayang hanya mampu berdiri pada beberapa bahagian sahaja dalam semayang dan tidak mampu pada bahagian yang lain. Maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri dan duduk pada bahagian yang tidak mampu dilakukan secara berdiri. Semayang baru takbir imam luar wajah, imam ustaz wajah masyarakat dia dah tak boleh tahan lah. Dia tak letih Dia kena duduk Dia kena duduk Dia kena boleh duduk Dah berdiri tadi Tapi bila dia tiba dia Dia rasa macam Dutut Tak berjabut Tak boleh tak letih Dia boleh duduk Tiba-tiba pula Imam baru habis baca mati lah Baru nak baca surah Dia terasa macam eh dah hilang lah Takkan jadi Wajib dia berdiri balik Macam dia Berdiri balik Tiba-tiba baru beri ya. Baru wajib dua tiga ya. ayat Alhamdulillah datang balik Duduk balik Duduk balik Tiba-tiba datang balik Berkuatan di every di balik tahu tak ha itu tidak ada lagi gerakan yang berterusan satu je dia boleh berdiri terus duduk satu satu ni je satu putaran satu pergerakan saja <tuh> jadi maksudnya selagi mampu berdiri kena berdiri walaupun tengah duduk dan ketika tengah berdiri kita mampu nak berdiri boleh duduk jadi sendulah berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali Tapi tak fikirlah macam itu sekali kan Imam pun paling-paling dah tersulat Seperti ini ya. Biasanya terjadi hidup tiga-tiga ni lah Macam waktu itu dia mulu pergi, kita tak mampu Dia semuanya nak berkali-kali, berkali-kali Kalau dia berkali-kali, dia macam legar sikit Waktu dia berkali-kali Kalau dia tahu dia boleh berdiri, mampu berdiri Tapi dia tak berdiri, semuanya dia tak sah. Kau tahu tapi Allah tahu. Se hmm, Kalau semai sunnah saya tak ada matahari Semai sunnah nak duduk tak tak duduk pun boleh, tapi pahala bau. Semai sunnah okey boleh duduk, tak tak dia takdir berdua kan? Position saya saya awal tu, <coughs> tu baru semai duduk boleh, baru baru pahles. Dengan menyebut perkataan sembah yang fardu Maka berdiri ketika sembah sunat adalah disunatkan segala mutlak Maksudnya sembah sunat berdiri itu sunat saja tak fardu boleh duduk Oleh itu harus baginya sembah yang dalam keadaan duduk sama ada ketika mampu berdiri atau tidak Alimah Al Bukhari menyatakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man salat kau iman halu abdul, man salat kau iman, halu nisfu a, halu nisfu ajri al qaim, man salat kau iman, halu nisfu ajril al qahid. Barangsiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri Maka itu adalah lebih awal Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan duduk Maka bagiannya separuh daripada pahala orang yang berdiri Dan bahawa sesiapa yang sembahyang dalam keadaan tidur yang mengirim Maka bagiannya separuh daripada pahala orang yang duduk Macam cara kita main itu? Cuma yang baring itu Nanti lah Itu berdiri Yang ketiga Takbiratul Ihraf Takbiratul Ihraf Jalin Hadis riwayat At-Terminzi Dan Abu Daud Dan lain-lainnya Dan lain-lain bahawa Nabi SAW bersabda Mihtahu solat Fuhuru wa ta'ri mu'ah Alhamdulillah persiapan, menghadang, gebiru, dan tahlil dan ha taslim. Dengan sungguh kunci. 25 dalam bersuci, permulaannya ialah takbir dan penghujungnya ialah Bersalam salam. Dengan cara nya, takbiratul ihram dengan lafaz Allahu akbar. Walau bagaimanapun tidak mengakul Sekiranya ada penambahan yang tidak mengubah nama Allah tersebut Seperti menyebut Allahul Akbar Ataupun Allahul Jalilu Akbar Allahul Jalilu Akbar Sekiranya ditambah kalimah yang bukan sifatnya sifat Allah, seperti Allahu Al Akbar, atau mengubah susunan nafas tersebut menjadi Akbarullah maka takbir tersebut tidak sah. Takbir tersebut tidak sah. Dalamnya ialah kemestian mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baginda, serasa sentiasa bertakbir menggunakan nafas-nafas tersebut ketika takbir berihraaf. Ya. Allahu Akbar wa lai, Allahu Rahman wa lai, Allahu Rahim wa lai. Semua Allah wa lai. Jadilah luar itu, jadi yang Tapi tak boleh, bukan yang bukan, bukan nama Allah. Dan juga kebalik tak boleh, akbar Allah tak boleh. Syarat-syarat takdir yang bagi memastikan takdir itu terhingga itu sahaja di syarat kerja supaya melakukan beberapa perkara berikut. Yang pertama ketika melafazkannya hendaklah berada dalam keadaan berdiri. Tidak sah takbir tersebut sekiranya dia melafazkannya ketika hendak berdiri menunaikan semayang Tidak sah takbir tersebut sekiranya dia melafazkannya ketika hendak berdiri menunaikan semayang Tengah duduk kan. Malah nak ya, beri duduk aja waktu apa? Muazin nak aman sembang bundah. Allah akbar, pun sambil beri Allahuakbar tu beri nah, Itu tak sah ha. Sah Dan marah saya lah Dan kamat dah ni penat Tengah-tengah Tiba-tiba yang dah hampir kamat Imam datang kebihar tu 9 terawih ke kan? Ini biasa berlaku 9 terawih Dia dah penat kan Dadah-dahlah pakal dah 12 ke 14 Tunggu dulu imam Tengah-tengah kan? Imam ada Allah akbar, Dia pun beri sambil-sambil beri jadi ha, tu tak tahu Yang bingin tu Tidak Oh Allah Ataupun 5 rukun Tak sejar Tak berasa Allah kebar. Semua Semua Semua Jadi Jadi sebenarnya 4-5 ni, gak, ni, belajar Ini Tidak Ini Rukun Cuma belajar Cuma belajar Tengah tu depan, Sebelum sampai ke sini Dah Bukar Kalau Bukar Lebih Dari Dari pun tak sah kita kasih begitu, main kejap semua ah, tak salah. kalau kita tidak beri Allah, menemani beri, orang Allah. orang menerima ya, ah, pun tak berdua, eh macam-macam orang macam-macam keadaan macam-macam orang Ada orang dia Tak apa, satu-satu ada semua dia Tak biasa berjalan? Ya Nak berjalan kan? Buat Eh, saya tengok lah Saya tengok Kita nak mengajak orang untuk buat check berganti Biar Tak kan Bawa nak. Ini tak terkena jalan Tengok-tengok-tengok dia Terlampau dah Tak Tangan angkat pun sunah Kijam pun sunah Kijam lah Kijam dia dulu aja Sekarang siap Dia berniang apa? Meletakkan bangan pada Bada besar dalam gajah tu Siap tu Takkan bangan sampai ya dia Allah Abbas Ok tak? Angkat tangan bersulah Meletakkan bangan pada bahagian Bada <tuh>. besar tu Ya <tuh. tuh. tuh>. Cina. Angkat tangan tunai, angkat tadbir Tadbir tak ada angkat, jadi sebut saja Tangan yang diangkat Ini satu lafaz yang dah jadi satu kebiasaan Nampaknya sekarang di sini mengenangkan Tadbir Angkat tadbir, angkat tadbir Mana ada angkat tadbir, angkat tangan Menyebut tadbir, sambil mengangkat tangan Betul yang kedua menafaskannya ketika menghadap kiblat. Tak ada eh? Kiblat ni yang menghadap ni dah ada. Bukan kepala lalu. Mana senang? Allahu Akbar. Boleh. Tak ada. Yang menghadap kiblat ni tak ada. Dah tak boleh sambil-sambil. kiri semehembang kan? Oh, sebab itu kena lawan senang tak boleh Okey. Dah ada macam dah Yang ketiga, tak boleh tu deh orang muslihan nak tambah Allah maha besar. <laughs> tak boleh dah sah. Nanti di Indonesia, macam apa tu pasal Indonesia? Dah mazahanasi boleh pakai pasal Parsi. Jadi pakai pasal Parsi. Katanya tahu itu pun dimansuhkan oleh anamri Mawani. Mestilah dengan bahasa Arab Tetapi sekiranya seseorang itu tidak mampu menyebutnya dalam bahasa tersebut Dan tidak dia tidak mampu memperajarinya pada waktu itu Maka bolehlah diterjemahkan kepada mana-mana bahasa yang dikendaki Yang mempunyai maksud yang sama dengan tak berat at ihram tersebut Kata orang Cina masalah Islam dan dia masuk Islam, dah dekat-dekat Nak habis waktu, juho dah Lagi 10 minit, nak habis Waktu, juho Jadi waktu dia masuk Islam waktu itu, dah nak Dia dah wajib dah. Maka dia perlu mempelajari Seringkas yang mungkin tentang sembahyang Dan dia wajib sembahyang dulu Ajar Ajar Allah, Allah tersebut Allah banyak besar Itu Allah banyak besar kan? Allah banyak lah besar Semua boleh Hadir pas saya mau ajar lagi. Hmm? Orang isu, orang isu nanti dia dalam melakukan semampu yang mungkin penyebutan penyebutan yang dia di situ dia masih lagi boleh menggerak-gerakkan -ring. kita harus ada disuruh tak suruh, tapi dia dalam dalam hati dia tahu disuruh langsir dapatkan Allah yang dapatkan perubahan-perubahan. kena cuba menyebutkan juga tapi tak rasa kan ada ada keluar, dia. Jadi, dia keluar. Ha. Tapi yang eh, itu makna dia tahu yang disebut Allah sebab ada yang tak keluar tu. Kalau waktu tu tu Tapi dia dia tahu dekat di situ kena ikut Allah. Syarat. Syarat dan niat. Kalau bukan pada Puan, dia tetap wajib belajar Melapaskan tak bergerak Menggunakan bahasa Arab Apabila dia mampu buat mekian Habis dari memori Lepas tu nak masuk ke Asra kan atas, atas, panjang ni Ajar tu Tak boleh orang-orang Alhamdulillah Allah, Allah, Allah. Dia hendaklah mendengar kesemua buruk yang dilampahkan seiringnya pendengaran itu dengan memerlih lam-lamha lekabbaroh. Semua itu tidak didengar oleh dirinya sendiri. Tapi tidak Ataupun Atapun Allah akan berulang lagi pun tak boleh. Ataupun bar, sudah. Semua orang ada nama, ada siapa nama. Lapan orang jenis di sebut dengan dengan sendiri. Salah satu orang satu orang bilang Allah rahmat, sudah. Allah rahmat bar, lapan orang oleh di dengan sendiri. Bukan tak boleh dihiram saja nanti ada lagi diem pun akan tahu itu. Makanya, sebab itu akhir sunawat, Allahumma. Maksudnya nanti kalau bising musia lepas, atau tak bising, rawringan. Jadi orang tak perlu lah nak lawan. Baru misalnya kalau kadang-kadang sunyi, kita support kita sendiri lah. Kenal awan dunia, awan takpelu. Macam tu jenis ni mungkin ada. Sekejap mana kalau langsung ni setinggi. Jadi boleh jadi tidak ada. Kalau macam tu jadi terbakar. Mungkin jenis itu yang berlaku. Hendaklah jisus sekali dengan niat ketika menafaskan satu-satu leheram sebagaimana yang telah disebut. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Fatihah Fatiha merupakan rukun bagi setiap rakaat semua jenis sembahyang. Balik. Setiap rakaat. Semua jenis sembahyang. Jinna de, wa satu de, makmum de, imam de, macam ni. Setiap rakaat wajib cuma nanti ada sedikit kelenggaran kepada masuk, ada kelenggaran kepada masuk, dan juga bagi orang yang tak hafal surah al fatihah baru masuk Islam tak simpan amal-amal-fatihah nanti ada dia punya, apa pun dia buat dalilnya, hadis riwayat al Bukhari dan muslim, bawah sanyi nabi semua bersabda la solata liman lam yakra' bifaz di hadil kitab tidak ada solat sembahyang ataupun tidak tidak, tidak sah semayam sesiapa yang tidak membaca surah al-fatihah. Sebab apa dia kata setiap rakaat dan semua sembahyang sebab ada mazhab lain mengatakan rakaat kedua dan ketiga tidak wajib. Eh, betul rakaat ketiga dan keempat adalah wajib jadiah. Ada yang mengatakan kalau kita pada kita sembahyang ikut imam jadi makmum tak wajib baca batiyah. Udah ma. hanafi. Jadi dia makmum tak wajib baca batiyah. Imam saja yang wajib baca batiyah. Dan nanggung solat bacaan batiyah makmum. Itu dalam mazal saya. Tapi mazal syafi'i. Imam ke makmum ke solat sendiri ke. Kekat pertama ke kedua ke ketiga ke empat ke. Semuanya wajib baca batiyah. But semalam adalah satu daripada ayatnya oleh itu tidak sah bacaan Fatihah yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka anas tidak wajib bismillah bukan Fatihah dia. Maka Syafi'i bismillah adalah ayat pertama bagi surah Fatihah bismillah juga sebahagian daripada ayat dalam surah al Bismillahirrahmanirrahim lain selain mana bismillahirrahmanirrahim dan kami lakukan dan juga bagi pemisah setiap surah itu nanti juga bismillah juga merupakan bahagian daripada al-Quran menurut mazhab Syamil al-alaihi nanti lagi. ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Uzaimah dengan sanad yang sahih daripada ummu salamah radhiyallahu anha bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat daripadanya bisa, bisa, bisa. kalau dia terlupa baca bismillah tak sah fatihah dia kena start balik bila boleh wajib syarat-syarat sah bacaan fatihah Beberapa ayat yang mesti dipenuhi ketika membaca patiah Yang pertama Membaca mestilah mendengar bacaannya itu sekiranya dia mempunyai pendengar ayat Allah Lebih kurang 156 Kalau tak silap Kuruh dalam Al-Quran. Jadi 156 orang perlu didengar oleh telinga sendiri Tak boleh sebab syukur Bismillah Alhamdulillah Mag Nadi Stain Tak <laughs> boleh, dia kena setiap huruf tu Ditinggar oleh telinganya sendiri Faham? Macam mana takbir tadi, dia setelah sabiah ba Daripada Bah-Bismillah tu sampai lah Huruf yang terakhir Balin, bah bila ni? Dengar oleh telinganya sendiri Jangan kuat, jangan saya menganggung wasulah Eh, Jangan baca bapa ya, okay, Kalau orang sekolah pun pasal pokok kita nak bagi baca-baca. Pokok ni nak mati-mati ada di merokok dengan apa. Dia order ke law nak sangat selagi kita pun terganggu eh. kan. Salahlah. Jadi kita pun jangan buat sangat asyua dengan kita dengan sepok. <tuh> Bacanya mesyela dengan tertib mengikut susunan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemerah ikan, merah yang tempat keluar huruf dan menunjukkan bacaan yang bertasbih yang bersatu. Tak boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim Maliki Al-Mu'idin Niyakan Amruh Niyakan Astain Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Tak boleh, terbalik-terbalik Ayat yang tinggi dulu Dia kena susunan, satu, tiga, bismillah Alhamdulillah, sama-sama Habis itu susunan, apa Kalau dia terlepas misalnya Bismillahirrahmanirrahim alamin, alamin. Maliki al Armanan terpas. Lagi nak Apa tinggi? Arman. Nulang malai, ibu dan mulai. Setelah ibu dah hapus. Selain ibu dah hapus, curah lain. Apakah sah salat sekiranya membaca salur as ma membaca? Al-Quran bukan dengan qiraat Imam Hafs Imam Asim ni riwayat khas. Sah saja. Nah, Sebab tujuh-tujuh qiraat tu tujuh qiraat yang mutabar, ya tak? Tetapi bagi orang yang dah Belajar betul, moyena, dah belajar betul dan menguasai qiraat tersebut dan bacanya, dari apa, dari dia membacanya, moyena jadi apa? Jadi akuinya oleh guru dia, dapat sanad katanya. Tapi kalau sahaja-sahaja dia nak baca Perlahan malam ke dalam Sebab yang dikat Apa ni, maka rasa saya tu Hanya orang yang dah dapat sanat Fikiran Sama'ah ke Asyarah ke Oh dia kalau jadi imam dia boleh baca Kalau dia tak dapat menuju lagi Tak dapat sampai ikhterafan Dia boleh guru Mungkin dia Tak nak lagi saya baca ini jenis surat tak sah ni surat tu geran itu memang tak ada buat tak ada dokumen menyebabkan makna yang berubah tu tak ada sama ni. Ya? Kamu nanti orang yang layak membaca tu, dia layak membaca, layak tu, dia syarat, tu tak, tak ada layak membaca atau tak layak itu di syarat itu saya tak tahu macam sebegini. Tapi syarat sebenarnya dia baca macam kita berimamkan atau waktu dia baca pakai okay, kira lain. In the now with ya? Surat al-gazinam ta'alaihu Waira al-baru tu bi'alaihu Walau ba'alim Itu ni Eh, mana maksudnya lah <laughs> ni Tokong lah lah kita <laughs> Itu nanti sah Memang tu kan Sebenarnya kalau sah ni imam tu sah lah kalau tak, kalau tak sah ni imam tak sah baca Itu belah sah je Cuma nanti yang, yang dibenarkan Membaca tu siapa tu saya tak tahu. Apakah semua orang boleh membaca atau hanya orang yang betul-betul memuasai. Boleh. Boleh. Boleh baca. Allah. Itu dia cek. Tak mungkin orang tu dia belajar dalam internet. Dia dengar kan. Dia tiba-tiba dia. Apakah itu dianggap atau tidak? Tapi dari segi perbacaan tu. salah tak ada. Kan? Dari melalangkan apa-apa. Masalah apa -apa, pada kesahan semayang pun. Sama je makanan dia. Him dengan home mana sama. Cuma Him ni ketika dia majlirul. Dengan bahasa Arab kan. Itu na'usrah sepatutnya dia mudah kelai daripada lafaz ala tu mesti jambah jeruk tapi dia baca home tak matang lah, rasanya maknanya, tak berubah kesah semua siapa yang boleh baca ke, yang boleh baca tu, saya tak pasti campur tu campur campur, campur dia baca campur, campur serakat terutama baca apa, serakat kedua baca Ibn Katil, saya boleh? Okay. selepas baca imam asim, aku surah baca mukasir ataupun dalam satu surah tu ayat yang yang pertama baca asim, ayat kedua baca ni mukasir ayat ketiga baca imam apa lagi oh itu MP3 je cara ni kata. Tak boleh eh. Tak dia cerita tak boleh. Asak. Satu surah. Dua kira dalam satu surah Tapi kalau Fatihaan satu surah baca surah lagi, boleh <laughs> Seperti dia kata Satu surah <laughs> Tidak boleh bercampur kira Ayat pertama sampai ayat ke-7 tu kena asim-asimnya Kalau terima kasih, terima saja Kalau ada apa lagi Nama kisah ini, nama kisah ini Bacaan jadi tujuh, kita ingat dengan mana nama, -nama eh? Tak cara jamu dapur. Dalam kalau surah surah Fatihah dibaca masing-masing ajikan surah seterusnya Al-Waqiah dibaca yang lebih waktu eh. Nah, boleh surah berbeza surah boleh. Surah ni boleh ya. Sebabnya bila ustaz dia buat akan pertama dibaca ke arah rakaat pertama tu baca kira lain, lain. Itu pun dah masuk ke dalam surah. Kan? Boleh. Kan? kalau mereka tu tadi dah diberi cara ngam samakan nama bacaan dengan kira lain dan dua lagi kan dengan kira lain. Yang ni bolehlah. Memang tak boleh itu kalau bercampur beberapa qiraat di dalam satu surah. Anda ada eh, ketiga Inilah dia melapazkan satu-satu kalimat itu Dengan lafaz yang tidak mengubah maknanya Sekiranya dia melapazkannya dengan satu lafaz Yang tidak mempengaruhi kesahihan maknanya Maka fathihannya tidak batal Iyakanamudu Ada tasjid tu kan Kalau tak baca tasjid Jadi ia Menerang bawah Fatah Betul ia'alif ya Maknanya cahaya matahari Caya matalilah aku sembah Dan caya matalilah aku mohon perlulangan Bukannya semua yang main, dia tak salah Hati dah ada pun. boleh Rosak Jadi kena tasgih tu Iyaka Hanya kepada engkau lah Kami sembah Iyaka Hanya kepada engkau lah kami Minta pertolongan Kalau iyaka saja Dalam masalah, hala Nanti maknanya Sinaran matahari Tanpa ada tasgih periyal Jadi tetapi batal solat. Tetapi okay, kalau misalnya uh, iya kena budul, atau kata iya kena budak, budul budu jadi budak, itu tak mengubah makna itu tak boleh. Tetapi kalau syarat yang anda am ta. 'alaihi. Dia kata istiratal ladina an'amtu 'alaihi. Mata. Fasabta tu anka tu do aku. Sama nima nima em mana aku telah beri wajah kepada mereka. Sebaliknyalah ha, pula, fa tu kamu kan kepada kepada Allah. Tu tu saya domain domain apa? domain mutakallim. Wa hada. Di domain mukhatab. An'amta yang telah engkau anugerahkan, kau kurniakan. Hmm, surat al-lazi na'anhamta jalan yang mana yang telah kau anugerahkan kau anugerahkan kalau tu anham tu, jalan-jalan yang, yang telah aku anugerahkan dia buat diri Tuhan batal semua yang jadi mesti kalau orang penting, misalnya kita terikut imam tu, imam tu terbaca lain, kita nak tahu apakah yang dia baca tu mengubah mana atau tidak, batal juga kalau tak tahu nama seorang Habis-habis Tapi hukum ini kepada yang tidak tahu Tak ada apa lah Yang jahil yang tak tahu tak apa Tapi supaya baiknya Nanti tahu ya? ya. Nanti Banyaklah dalam itu yang mana Syirah Al-Laji atau syirah Al-Turz Al-Laji Ha kalau eh semua tu ada kira, kira baca sin dan baca tu. Kalau asing baca suar, itu, habis kira, kira baca sifat. Jinas. Lastum kasrah. Jinas semua itu. Ah mesti nak kira baca tip. Macam yang baca wawalah if jinas semua jadi waw. Itu lagi eh jinas zira dengan zhar. Zhar. Ada sin, ada suat, ada suam Itu untuk perbezaan gerak tanah-tanah Tak Macam mana Banyaklah, jadi kita kena cek Kena tahu Senang-senang kita Kita perlu Baca dengan betul-betul supaya Kita tahu di mana yang betul dan Kita salah, kita tahu di mana yang salah Masalahnya kalau kita baca sini dalam salah, yang masalah kita ikut imam, pergi ke kampung-kampung mana, tiba imam dia baca pelik. Kan? Kita pun tak tahu, apakah baca ya. dia ini ubah mana, tanggurah mana, masalah tak salah ikut ni, hatiah dia itu tak betul, kan? cuma ta'ala Nanti ada lagi syarat-syarat bermakmum dalam imam ni, kalau orang yang kari tidak boleh bermakmum, pun ummi. Walaupun dia lebih satu huruf Lebih pandai menyebutnya Dia boleh orang itu Tapi tak sah dengan yang ikut Yang kurang berdua Nanti akan membahas Yang layak seperti imam Kalau tak layak okay. <coughs> Hendaklah dibaca dalam bahasa Arab Dan tidak sah dibaca terjemahannya Kerana terjemahan itu bukan Al-Quran Bahasa Mayur ke, bahasa Parsi ke, tak sah Bahasa India ke, lagi tak sah Kena bahasa Arab Bacaannya mesti dibaca dan disempurnakan ketika dalam keadaan berdiri Sekiranya dirukuh dalam keadaan membaca belum lempun, partian partiannya belum sempurna Maka bacaan-partiannya itu batal dan wajib diulangi semula Lepas itu diambil waladbollin Ini dah kuat Lampak kan tak boleh Lin nun tu dolin Nun hura hura di mesti disimpulkan sebelum separuh rukuh Separuh badan yang memukul tu rukuh Lin tu mesti dah disebutkan Biasalah orang nak kerja imam ni Baru dia Dia lebih laju Sekejap lagi Tak habis lagi lin, dia dah berukul Kalau dia rukul tu dia kena Nanti patah dia tak selesai dia kena dia kena tambah tambah eh? barakah betul kalau <tuh> kalau dia bersembahyang bersama imam kalau dia bersembahyang bersama imam ni kalau dia dah huruf dia tak boleh lah, nak nak nak nak nak balik boleh kalau habis sembahyang seorang dia report setan sebab baca dia kena beri beri betul sebenarnya boleh kalau dengan imam ni kita marah Ha, jadi minta dengan imam dia tak boleh bangun imam ni Dia kena tampas satu lagi rakaan Nanti dia lupa salam Sebab nanti ada rukun ke nanti Bila terlupa baca fatihah Apa nak buat Ragu-ragu dah baca ke dulu Ragu-ragu 10 rukun Ragu-ragu selepas rukun Ragu-ragu ketika ibu imam Ragu-ragu ketika sebuah yang ni Itu pemasan-pemasan panjang Dalam surat lemah ni Sekiranya orang yang semaya itu tidak mampu membaca Al-Fatihah disebabkan dia bukan orang Arab atau sebagainya. maka dia boleh membaca tujuh ayat Al-Quran yang lain yang dihafaz sebagai menggantikan bacaan Al-Fatihah tersebut. <tises> yang dia tahu, Ban Allah. ya. Allah ke sebuah ayat Al-Fatihah tersebut. Suksin baha alif nun alif lam lam ha. Ada 90 dulu, jadi cukup. Karena saya tu lima dua enam, tapi lima empat tu saya bukan saya betul tak cukup. Berikan, aneh sembilan nah, kali baru, dari dulu, kali lima belas, lagi dari tujuh belas, kali lah. Lebih kurang 20 kali lah. Berikan dalam, 18 kali ni saya berikan nafas, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, bahan, Batia, susau, baca ni? ini, semua ini bagi wayang orang ini orang Islam Jadi dia orang Islam, kita ajar dia patiah dia pun baru Semua yang susah, buat tak boleh baca Jadi kita ajar yang boleh mudah Allahu Al Akbar ke, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke Allah, Allah, Allah, Allah pun telah terhadap Hilang-hilang lah sampai 100 orang Ya. Assalamualaikum Ha. Ha. Saya tengah ada kelas ni. Ah, okey okey. Ha. O -dia, o -dia, o -dia. ha. Tidak menghafal sedikit pun ayat Al-Quran Mata dia adalah berfikir kepada Allah Sekadar panjang bacaan Al-Fatihah Kemudian dia rupuk Alhamdulillah Pun ayat Al-Quran Subhanallah pun ayat Al-Quran Allah Al-Fatihah Apa al lagi yang bukan ayat Al-Quran Fikir yang bukan ayat Al-Quran Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah al, -Quran. al -Quran. ila apa pun zikir ya yang bukan bacaan itu dia yang kita tahu maka dia kena dia boleh juga ulang-ulang sekadar, sekadar Macam baca la ya ya ha na kan zikir okey Rukuk Rukuk dari segi syarak Ialah seseorang yang bersembahyang Membongkokkan badannya Dengan kadar kedua-dua tapak tangannya Sampai Di kedua-dua lututnya Ini adalah sekurang-kurangnya ukuran rukuk Manakala yang paling sempurna Ialah dia membongkokkan Badan ini sehingga belakangnya sama rata dalam keadaan menghala ke hadapan. Jadinya beriman Allah Ta'ala, Ya yu'allalila manurka'u wa siburu. Wahai orang beriman, gokok dan tujulah kamu. Berita Rasulullah SAW yang diada semayang, Sumarka hatta tatma'in narafi'ah. Kemudian rupuklah kamu sehingga kamu rupuk dalam keadaan yang kenal dan keadaan Banyak lagi hadis-hadis -hadi saya yang merewatkan tentang perubatan rupuk asal-rasal Sepulang-ulangnya tangan secah Okey tak? Lah. Yang paling sempurna rata Ada? Strait Bawah sangat iya. Ok Haa Strait Kita tarik Haa, ha. ni siang bunuh. dia Strait tu, kepala, badan belakang Strait Itu yang penting. Bawah sangat pun, tak Tak tak tak sempurna Ni pun tak sempurna Tapi stahlah lah kalau sekadar tangan dah sampai Dutup ni, nanti ni, nanti mampu macam ni Bukan stahlah Sejak ada orang lebih yang ha. The face pun tu lah dia jadi apa Apa namanya Oral lah Amtal Gata Amtal Tangan kembangkan Aku rupakan tangan tu kembangkan Jauhkan daripada rusuk Bagi lelaki Bagi perempuan dirapatkan ke dada Tangan Ha? Strip pun tak apa Sunnah kan Dikembangkan Boyang. Tangan Oh jari Jari dikembangkan Dibuka Dicengkau Butut tu Dibuka tu butut Cengkau butut tu butut. Nanti kalau sutut tu lah Dapat Kalau rupuk Jari-jari tu dibuka Dicengkau butut, -butut tu Ada siapa pegang beti Ha eh? Gampir bawah. Angan ni pandang kan? Jadi yang senah untuk dia ada lah bagian-bagian senah tu ni. Yang senahnya badan tu dengan kola. Kemudian pandangan mata ke tempat sejut. Lepas tu rupuk mata, pandang ke sejut. Badan syafi'i daripada takut-takut diheram sampailah salam. Semua mata tertumpu pada tempat sejut. Bagian hati dia bela sikit. Pada nanti ketika rupuk pandang kaki Ketika sujud, pandang hidung Kecuali Pada syafi ini, ketika tu tak syahud In Allah Tengok dia Selain daripada itu, semua dia Terus jujur In Allah Ketika tu pandang balik Ketika tu pandang balik Pandangan fokus Letak satu titik ke situ Tak tengok tu dia bagi terbayang tu <laughs> Bapak-bapak tu ya, Rakyat ya. tu Di tempat suju tu kan nak dua, luar Bagian tempat suju tempat tu Tempat tu kesal mana-mana Termasuk rukuk Rukuk pun yang bila tengok depan suju Bukan mendengar kepala Habis tengah orang ni nak orang Dia nak tengok depan suju tapi dia tengah kepala Mata dia tengok bukan kepala Tengok dengan mata bukan kepala Itu durun Betul tak? Kita Kita agak-agak Kita pun tak tahu dulu dulu Kita agak-agak dulu. Ha? ini khabar Aku semayang Sudah senang kan tapi kebiasaan, kebiasaan tu dah biasa kita cek dahin, juru-juru kawan kita tolong tengok kita Biasa pun kita dah tahu agak aa, macam ni yang kawan kita suka dulu turun macam ni ya, Orang ada yang tangan panjang, tangan pendek kan Beza-beza ni, berdua pos ni lah Maknanya kalau letak gelas atas badan belakang tu tak jatuh Air tak? Umpah, gelas jatuh Ini dulu. Tak senget ni tu kan Dan minta balik ni Okey syarat-syarat hukum Orang yang bersembahyang Mestilah memastikan beberapa perkara berikut Supaya hukumnya sah. Yang pertama Berada dalam keadaan Membongkok dengan sekadar Sebagaimana yang telah di disebutkan Iaitu tapak tangan sampai ke luput Al Imam Al Bukhari meriwayatkan daripada Abi Humaid As saidi radhiyallahu anhu berkata dengan sifat semasa Rasulullah SAW. Wila raka'a amkana aydahi min rok badaihi. Apabila baginda rukuk, baginda sahaja menekankan kedua tangannya kepada kedua-dua lututnya. bukan pula bukan lutis. Lutut. Singkap. Tekan. Hmm? letak saja tambang cekam mesti gerencik. Kalau kena kena saya buat apa kena main makan ni bol licin ni. Eh. Tak ada senang. Jadi kalau baik orang ter licinlah. Itu insya-Allah dia tak jatuh. Sat dia pergi licin orang. Tendaklah dia tidak berniat ketika membongkokkan tubuhnya itu dengan tujuan yang lain daripada rupuk Sekiranya dia membongkok kerana mengelak sesuatu kemudian dengan membongkok tersebut Membongkok kerana mengelak sesuatu dia menjadi hanya sebagai rupuk maka tidak sah rupuknya Bahkan dia wajib berdiri semula keadaan Kemudian membongkok dengan tujuan rupuk Tengah-tengah semayah tiba-tiba ada orang gila datang datang amok, ayuh-hayuh ni ni sendok, dia buat kerukok kan dan sebetulnya dah lima pun, lepas kerukok tak boleh, kerana dia rukok tadi bukan kerana rukok kerana nak mengelakkan daripada contoh eh, di mana Maksudnya dia pergi, maknanya masa dia tu, dia membongkok bukan keranian apapun kerana boleh Tak sebab dia tertidur kan jadi dia tu bukan kerana gara kerana kan tadi tu. Dia tak tahu pasal servis treadmill dia nak skor balik. Eh macam mana dia nak buat tu? Tu orang binatang cuba makan depan ni kan. Tu buah dia. Tidur boleh. Apa pun dah tahu yang menyebabkan orang tu dia tunduk bukan kerana nak pok, kerana benda lain. Maka dia pun kena bangun balik, bergeri balik Baru Okey Ketika anda masukkan, membongkok rukuknya dengan tujuan yang lain daripada rukuk <tuh> Maka rukuknya tidak sah Bahkan ia wajib berdiri semula Kemudian membongkok dengan tujuan rukuk Kalau hmm? dia ketinggalan rukuk, dia akan Cik tundur nak garu Suka sambut ya Banyak cik tundur bukan dengan telefon nak garu eh? tengah-tengah semayang tu Ketika tu jatuh, mas <Sulah> <Dulu>, ya? <Sulah> <Sulah> tak mereka, Itu Haa tak beka tu Kau main lah yang ni maknanya rukuh dengan Tua dijadikan satu rukun. Ya, Sebagian kita yang lain, Tua untuk rukuh jadi rukun yang lain. Kita jadi banyak tu rukun-banyak. Tua ialah berada dalam keadaan tetap dan tenang ketika rukuh sekadar mengucap satu tasbih. Subhanallah, ini adalah sesuatu orang Tua ini ya, sekening, antara, dan lainnya ialah sebenarnya berkata oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lalu sehingga kamu berada dalam keadaan tetap dan ketika rukuk. Yang Ahmad At-Turrani dan lain-lain merayakan dengan sana yang sahih Dua Nabi SAW SAW Aswa'un nasi salimatan Al-lazi yasriku min salatihi Qala ya Rasulullah Maka ifa yasriku min salatihi Qala layi timmur hu'aha Wala sujudaha Seguruh-guruh manusia yang yang ialah pencuri yang mencuri daripada sembahyangnya. Masa Allah bertanya Wahai Rasulullah bagaimana dia mencuri daripada sembahyangnya? Sabda Rasulullah SAW Dia tidak menyempurnakan rupu Dan sudutnya Ingat itu eh, Tuan Makninah ni kena stop Sekejap, dia tak boleh Tengaruh dia Rupu orang eh. Hmm. -eh. Eh, itu patah. Itu pun tak mandi, dia jatuh eh, betul. Allahu akbar. Itu betul, betul betul tak apa tak ada. Ada bang. tak apa, tak ada Jadi nak stop dia. Betul. So. Stop. Sekadar betul subhanallah. Mudah ni kalau dia turun, turun tak macam mana dia turun pun sama-sama di bawah-bawah tu sini pun dia macam spring hmmm, itu pun tak atas di situ, tak atas lupa tak di ni ini mana malam ya? di mana? ooooh bahan-bahan main spring, tak atas dengan turun sejak satu kemarin, naik Turun-turun lah di mana pun, sebenarnya tak boleh Tak sah, tak ada teman-teman Al-Bukhari merayakan daripada Musaifah R.A. Alhamdulillah, dia melihat sama lelaki Tidak menyembuhkan rukun dan sujud. Lalu dia bertanya Kamu sebenarnya tidak sembahyang Dan kalau kamu mati, setiap kamu mati Bukan di atas fitrah yang Allah telah menjadikan Nabi Muhammad, di atas fitrah tersebut Maklum, marah pun Teras, di hmm, yeah, gerai right, Mubukhari Maksud kata-kata ini ialah kamu tidak menunaikan sembahyang sebagaimana yang dituntut dan sekiranya kamu didatangi maul dalam keadaan tersebut bermakna kamu belum berada, kamu berada di atas jalan yang lain daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata seperti ini bukanlah bermaksud lelaki itu telah keluar daripada Islam. Manakala ruku yang paling sempurna ialah dengan cara menyamakan belakang dengan tengkuknya dalam keadaan mendatar lurus dan tidak membengkok serta menegakkan kedua-dua betisnya sambil memegang lutut, memegang kedua-dua lutut dengan kedua-dua tangannya dalam keadaan membuka jari dan terus dalam keadaan demikian sambil mengucapkan Subhanallah Al-Azim. Sebanyak sebahagian kali dari yang sempurna Imam Muslim dan lain-lain meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata pada semayam pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam hadis tersebut yang tekankan kemudian baginda sedang rukuk dan mula membaca subhanarabbil kemudian baginda sujud dan membaca subhanarabbil a'la Hari Umar bin Abi Dawud dan lain-lain berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'ahukum, faqulan bi'rubani subhanar rabbil azim tiga samratil. Faqad tamma rukuhu wa dhalika allahu." Apabila seorang kamu rukuk dan membaca dalam rukuknya subhanar rabbil azim tiga kali, maka telah sempurnalah rukuknya dan yang demikian itu adalah sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurangnya yang sempurna. Boleh lima, boleh tujuh, boleh sepuluh, 10, boleh sekatuh, 100, boleh sepuluh Tapi okay. okay, dalam tahan okay. je yang menjadi imam di mahmu, baca selama sekali Makmum tak harap hmm. Sebab banyak yang ada Sebab banyak yang ada Lima tujuh Tapi ada juga, pelanggan-pelanggan genap Yang yang genap, tersebut di sekalian kan Tentang-tentang tu, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh Itu nanti pelanggan genap di sekalian juga ada video saya itu tidak Tapi ada beberapa jenang-jenang yang benar-benar juga Sekali 10, 40 Sahaja bolehlah Tuhan sahaja itu kan Bukan Allah SWT 40 kali Aku sejuk Betul tak? Betul tak jubu 100 kan Waktu sejuk ke Rukuh ke Aku tahjuk tu kan Baca SWT 100 10 kan? Ah, secara rekaan pun boleh Ataupun mungkin Kadang-kadang saya buat rekaan pertama mungkin 10, suju pertama Suju kedua naik lagi 20 ke Agir rekaan kedua nanti mungkin 40 Suju terakhir mungkin 100 Bukan kadang tengok waktu babang, Bangun kalau dah habis 10 minit lagi Nak nak pun Nak nak berubah Sejam ke Bangun nak berubah Sekarang lah tak perlu buat sekadar sekali, mesti 30 yang pertama dia kena selain 30 juga dengan selain, 30 juga dengan selain Tak payah, sini ada dia paling baik Cuma gini, iyalah tangan Cuba, ada orang baca nama sikibu-sikibu kali mana Masjid Syafiq ni, mayat waktu malam Diperpanjangkan berdiri, diperpanjangkan berkual ke lebih besar Kalau Masjid Syafiq, diperpanyakkan rakahan lebih besar kalau saya main yang Dua rekat Baca surat panjang-panjang Buka -panjang, baca seratus kali Sibu bebi kan Dua rekat jadi Sengaja Sengaja Sengaja Sengaja Sengaja Kalau yang buat tapi baca Banyak rekat uh, Itu boleh jadi Sibu rekat Dua ibu rekat saya Syabri Yang lebih lebih baik Diperpanjangkan rekat Daripada Diperpanjangkan rekatnya Waktu malam malam. Syabri Madak Syabri mana yang mana nak baca surat panjang-panjang Surat puas lah untuk Pegang peran tu boleh Dengan syarat pergerakan je dah Ada biji pergerakan Dan kaki air saya tu dia ada khusus tempat, dah, dah hajur eh. dia macam, Dia dekau macam Dismeng kat tepi dinding Lepas tu dia dekau macam Empat letak peran Dia dah klik siap-siap lah Jadi baca Tengok dengan Quran boleh lukun je lukun kalau nak baca lebih, dia kena bergerak lah. tangan selap tangan selap tanpa pergi bergabung terus Adalah lah cara dia ni baca satu serabat parwah kan, macam sama takfai boleh lah tengok tengok, tengok tengok mana manzak syarikat ni manzak ni tak boleh manzak nasi tak Lepas tu kadang-kadang imam terawih, dia tengok kan, dia letak perang-pulang, lepas tu, dia klik Jadi, rakat pertama baca sebelah kanan, belakang kedua, baca depan kiri Jadi habis salah, dia tukar lah, tukar lah Boleh? Tak ada lah Lepas tu pun boleh, lukuh-lukuh tu sajalah, boleh Sampai-sampai Hmm? Bagaimana? Lampu? Lampu? Ha, itu pandai-pandai nak buat modifize lah lampu ke air yang suluh Jangan bagi-bagi lampu ke sulai ni nak tujuh ni tak salah Cuba lah orang muda-muda ni Untuk ular dengan anak main Itu terbaik tu Biasa dah kahwin, ada dana, susah sikit Betul? Tak ada ni? Eh, lagi. lagu <ICS> <tuk> <tuk> Saya dalam hadis abu Umai yang lalu, kemudian begitu sahaja menurunkan belakangnya, ia menurunkan dan membengkokkannya ke lantai. Yang keenam, to, mau oh, ini. Eh. Hmm. Hmm. Kejap betul-betul. Dan jangan main bawang vegetable masak ni lama 40 minit. kita dah kat tengah jam. Jam tengah. Hmm, panaslah, panas, panas. kalau okay, kita guna panas untuk lama-lama. Okey, kita teruskan dengan Namun aktiviti kita di hadiskan menghidupan Sampai sampai dalamlah. Keskan mesra seperti bulu. Menipan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Memang. Tapi dia ikut imam Semangat okay, sengaja dia buat orang itu yang, yang saya cakap tadi Kecuali kalau dia tidak ingin Menimbul orang itu Dia boleh mengikut Memangkan imam tetapi dengan syarat Dia tidak menunggu imam Dia tak ada duduk diam sambil nunggu <coughs> Mereka duduk diam nunggu tafsir, dia yang dia Tak ada orang terbatas Taksim tidak yang Yang jadikan batas itu Sebab dia menunggu Dia tak ada baca surah Lepas tu imam tak berukur lagi Dia tunggu imam tu Semayang tu tak ke imam Asyam batal Semayang ni tak teruk-tiam Dia kena adik baca. Jadi kita baca lah semua lah lagi baca. Jangan macam kalau orang beli falak Banyak lagi nak tampak tak boleh lah Boleh nak tampak lagi Tak boleh apa-apa korang Kalau apa? Dia baca suruh lah orang kan, yang jaga usia dalam barukai Dah habis Imam tak lupa lagi Baca lagi dia dah tutup Rasyid Imam tak lupa lagi, baca lagi ke Raih Dandaji Namun-namun sampai yang mabukah, dia pun lupa kan Dia tak kira Imam Tapi untuk penyelak dan sidna Dia ikut juga Imam Malahal dia tak Imam Jadi yang tak boleh Yang jadi batal tu Sebab dia menunggu di dalam sendera di sini, ya. dia minum betul-betul buat untuk dekat. Dia buat macam sebenarnya dia buat macam solat Allah Allah akan kebetulan bersama pula dia ni pergerakan eh, imam Kita kena melakonkan macam tu selilah. Kita kena melakonkan diri kita tanpa imam tapi kalau kita nak berpisang imam kita takut orang timbul zina. Jadi kita semayalah sendiri-sendiri tak payah imam tapi kita lakonlah perbuatan kita, dia, seri, seri, betul, lah, kita ni, imam, tu seolah-olah macam seribu kebetulan kita imam punya bergerak. Betul itu kita hmm. buatlah jangan kita buat kita kita menunggu dia nah, itu dia dibatalkan menunggu dia kita tak fikir berapa kali dah menunggu sampai itu siaplah dah semua tanpa ada buat apa-apa batas okey okey nama kami pasukan macam macam am ha hmm. ya kita hmm. nak ucapkan uh, amin tu amin amin Amin ke Amin? Amin. Amin ke Amin. Mana yang Itu dua. Apa itu Amin? Amin. Amin ke apa? Sini Faham. Ha. Ha. Hmm? Perkenanlah maknanya. Eh, jiwa saraf ni yang baca kami. Isen PN, Amin. Karenah. Karenah. Boh banyak tu, simlok dia. Ha. Isen Amin. Amin itu adalah Isen PN. Dan segala fas di Isen itu apa maknanya PN. Ha, ada betul lagi. Dia panggil isim pehel Dari segi lafaz di isim Dari segi makna dia pehel Isim ni kata lama Peel ni kata kecil Isim kata lama Kalau pehel kata kecil Ataupun naf dengan go Naf dengan go Jadi amin ni Amin Min tu Min ya Mat arjudi sukun Mat arjudi sukun Afdol namakad Mat ada titik terus angka 6 angka boleh 4 boleh 2 amin oh, boleh amin tapi kadang kena orang baca a tu panjang eh? Am... a amin aduh baru lagi Masri Masri dua angka Masri mana tapi ada setengah-setengah bacaan dia mengideramkan alih sebelum ni amin itu yang pet yang Kerajaan yang? yang bukan Bukan yang dikirim dalam Dalam Dalam mana Kita tidak Kita ada mana-mana Yang Yang Yang mana-mana Yang mana-mana Yang mana-mana Yang mana-mana Yang Kalau Alis uh, Min A uh, itu man, man asli Min itu Man asli Man asli Itu harikat Man asli Jadi A uh, Ini Banyak Saya Sebab nak menjadikan aku panjang tu, aku dia. Kalau dia nak kata, Zikra dia mengidangkan hadis ulam ni, dia jadi Mad Lazimimimutafal. Macam Doon Nih kan, Mad Lazimimimutafal lah. Itu memang nama memang tu lah. Memang banyak Kenapa mengatakan Amin itu Banyak yang tumpuk Tapi yang wassal yang tadi A itu masih Ini itu masih Aku disusun di wassal Aku di wassal Nanti saya cek lagi Benda yang berjaya Betul? Saya banyak yang nak kajak A itu A itu A itu A itu A itu A itu A itu A Kedera. Ada empat yang dapat Dalam terbuka setiap te tibial uh, Tibial tu di Amal Al-Quran Amal Al-Quran Dia bahas-bapak ni Ada empat yang dapat Yang dia dapat amin Jadi yang paling maksud lah. A di barikat Min Boleh 2 Boleh 4 Boleh 6, 6 Dan maksud 6 Masam jadi 10 Kalau maksud tu ni Aftal tu 6 barikat Jadi Amin Tapi orang Allah Terima ya. kasih Baru-baru nak hantar ke waktu Tanjirin mengukur dia ah, Amin Sama oh, Ada Kenapa yang menerangkan Dia buat sanda Sanda tu Panjang tu kan Ini, Macam Mak Lazifin tu kan Dukat serian tu nanti Cek tu Kita kan. kan, yang keempat Dari partai Hmm, ada lagi soalan Isin PL Ingat tu Amin isin PL Lafaz isim Tapi Makna PL Makna dia Berkenal-kenal Seja ya Allah Lafaz dia isin Ini Ini Ini Ini Ini Ini Kita terus uh, dalam jemaahan Tentang niat, jadi Kita terluka Lalu Kemudian kita baru Kita baru berada, kita ingat ikut imam yang di sini Lepas tu kita baru berniat so, so, Niat untuk mengikut imam Boleh di awal, di tengah Kamu boleh, boleh. mencapai hmm. Tapi cuma faham tu je Kalau kita berani makmur Awal-awal ini saya bagi satu hera Tapi jangan emangkan Misalnya orang tu Dia dah nak dapat Badan berimam aa, Nak ikut Dan dapatkan satu rakan Bersama imam Dia kena sekurang-kurangnya Mesti rupuk bersama imam Sekadar satu Subhanallah Dia terlambat Sama-sama imam dah rupuk Dia takut dia tak sempat uh, Dia tak takbir juga lagi dia rupuk Silat-silat Waktu dia turun Imam pun naik Maka dia tak dapat rakan Dia tak dapat satu rakan Dia tambah lagi Satu rakan untuk lepas salam apa dia buat, dia niat tidak mengikir imam Dia takbir, Dia niqiyah pastu tu Dia baca patehah Bajetlah baji petugas kalau dia tak ingin imam Lepas dia baca patehah Dia macam dia baca patehah Dia berhukum Dia lagi dia pun uh, tidak lagi tu Ketika tu mungkin imam kena sejuk Hanya dapat kerja imam benda Baru dia niat ikit imam Main okay. tipu malam Bisa Ataupun imam tu dah rakat kedua Dia sama-sama yang rakat kedua. Dia semayang dulu sama keluar cepat Semayang rakat pertama Jadi bila dia beri Itu rakat kedua Baru dia ke imam Boleh? Tak Tapi tu namanya main tipu. Meski hukum tak Boleh Bagaimana siapa ni Bila pilih masa Dia nak Ikut imam tu Lepas tu dia telah masbuk Masbuk kan? Dia Dia masbuk Dia beri Imam kala dia beri tengah-tengah jahit tu beri tu, mungkin balance dia ada lagi dua rakan Jadi tu ada orang sempat tu buat jemaah baru dia boleh berundur, pak, join mana. tu boleh maknanya tadi dia dah berimam, giling orang salam dia pun berperata lah maknanya dia pun dah dah this might Jadi tiba-tiba dia nampak ada jemaah baru pula, dia sedap dia berundur lah, berundur dengan, dengan, dengan cara yang salah. tak menyebabkan tiga berakan tu undur, sikit, masuk jemaah tu join, boleh Ataupun dua orang atau tiga orang Masjid, tiga-tiga berdiri Tiba-tiba seorang maju ke depan Ataupun dua ke belakang Untuk buat dengan baru Boleh, boleh Tapi makro Kemudian, makro Kemudian, makro Sah-sah, makro Tentang Sebab itu, walaupun jadi ini Boleh Imam, jadi lagi makro. seorang ibu masuk Boleh jadi Imam Boleh terang makroh kan? ya. makroh kan? jadi yang tahu tu kalau kita dah berimang berimang berus kalau kita dah apa ni uh, dah orang-orang nanti semua nanti, kalau nanti kita dah habis semayang orang seorang tiba-tiba lepas dah salam tiba-tiba datang orang semayang jemaah ha, kita boleh buat yang ada boleh buat yang ada untuk ikut kita tu tunggu punya tunggu kan tak ada orang gitu kan main seorang. Ni betul dah salam datang pula tiga orang main dendam. Jadi saya boleh ikut dia ya, hendak ulang balik. Semua yang mana yang tu yang diterima itu silap. Imam raja ni kata yang terima yang terbaik. Eh. Tapi memang memang raja gate yang pertama jadi yang begini. Tapi itu hanya dianggap sunat saja eh. dia macam kita dah, kita dah jatuh maaf betul-betul kan? tu nampai-nampai rumah kita Kebetulan singgah, singgah kita singgah Biasalah orang ni dia warang sikit, dia tersama rumah, dia tersama rumah lu Dia singgah surau lu Tengok orang tengah yang asap Dia dah damak dah tu Boleh kita ulang lagi semayang asap Sebab paling tenang, yang ada Okay Kena masuk lagi Makroh dia dalam keadaan tengah surat sendiri Tiba-tiba dia dah berimam, tiba-tiba Dia bangun imam salam, dia bangunlah, dia masbuk kan Tiba-tiba tengah-tengah dia duduk masuk tu, ada jemaah baru buat dia, boleh design Kalau sebelah dia ha. punya satu juga, tengah masbuk juga, dia nak mencari kata kata dia pun masuk Kalau dia ikut di sebelah tu, dia kena buat syarat lah, dia kena uluh Dia kena uluh sekurang-kurangnya setengah tempat berkati kalau dia tak, dia, dia ikut tempat rungduan tak sah ni. Kalau so, dia imam, mesti lebih membuang lebih di depan dengan mama. Biasalah seorang mana, setengah meter abdal satu kaki. Abdol satu kaki. Okay, boleh. Ya. Seorang kurangnya tengah, tengah kecil, tengah hari ini, dan se se se se se se se se se se se se se se se se se se se dua se se sebab apa kalau nanti ketika makmum tengah sujud Imam bangun dari sujud diri Kan kedudukan makmum itulah Mela Imam ha, Dengan salah tu kalau kita dudukan kaki makmum itu Mela jadi kaki Imam Bakal So nanti dalam keadaan tu dikira makhluk tu Makhluk Bagi seorang-seorang yang tak jahat Apa? Pahala berjemaah Dia dapat lebih atau tidak Allah marah Tapi hukum pun matuh Kalau satu ni ni dapat matuh hmm. Hmm. Ya, Tapi kadang-kadang untuk menunjukkan hukum Benda tu boleh Saya pernah buat sekali Tapi saya buat nama dia ipah Kami semayal hospital, kita kan? Saya dengan dia pun masuk, Dia beli Lepas ini, saya ulu belakang Saya pepuk dia lah. Typhoon kepada Typhoon, rasa dia sepuluh dia sikit ah. apa hal <laughs> dia orang apa hal-hal jangan pasal lah dia tanya dia jenis boleh, sama-sama bagi hukum dia, dia nak tahu dia nak beritahu, dia dah hukum dia boleh dia buat tapi dia tak... Uh... Ah, dia jangan dengan orang sebelah tu tak tahu kalau ya, dia panic. jadi dia ni. macam dia, saya yang bagi syarat eh? tapi bukannya dia jadi mahu, bukan jadi mahu dia menunggu lagi daripada saya mahu ah, boleh boleh, jadi, kena... boleh juga itu yang jadi imam. Tapi dengan syarat pasangan tu dia faham kan. Tak faham tu dia. Lep. Tapi misalnya kita nak jadikan dia imam. Dia, dia tak ingat imam dan dia syarat. Dah lah. Kita yang makmum dapat makhluk. Bermakmum. Cuma <tuk> so, perbuatan tu makhluk. Perbuatan itu makhluk. Pahala jemaah. Saya rasa dapat Allah makhluk. Setiap berjemaah dapat-dapat pahala -dapat jemaah. Jadi yang, yang yang ada ada beberapa syarikat dia yang, yang tak kenal misalnya Semayang dia tu Semayang dia tu Semayang kita tak dapat pada Jum'ah Sebab dia lebih 3 hasil Jarak di antara dia dengan Imam lebih dengan Imam Dengan, dengan sukar yang terakhir lebih 3 hasil dalam bangunan Semayang Jum'ah dia susah. Tapi dia tak dapat pada Jum'ah Sebab dia jauh macam tu kan jemaah. Boleh Kalau ya, misalnya dia memang malas nak pecah kan. hmm. Orang main di sini dia tahu-tahu dia Dia niat berimam tapi dia kau pokok dulu Tak sebenarnya ada selagi dalam bangunan Selagi dalam bangunan Kalau di luar bangunan dia ada jarak 300 asa Tandila pergi 300 asa Akhtar tu di kawasan Yang diwakafkan sebagai masjid Kadang -kadang tu yang penting Kadang-kadang koridor itu bukan Kawasan yang diwakafkan sebagai masjid jadi ada senang masjid tu dia Ini je masjid Kalau surau ni tak-tak surau ni bukannya Diwakafkan langsung, tapi orang yang akhir tu Boleh datang dari situ Itu sekejap Tapi kalau dah diwakafkan nanti Akhtar tu juga akhtar, kan? Mana koridor pun nak mengutamakan yang koridor Itu adalah pertama yang mengutamakan yang laman -laman Yang diwasafkan masjid Dekat situ nanti Cikgu apa tak? Solat berjumah berada di sahb Pertama Tetapi bukan bahagian masjid Yang diwakafkan Dibandingkan berada di sahb kedua berdiri ke di dalam kawasan yang diwakafkan sebagai masjid Yang mana yang lebih aktif Pertama ya? ni Yang manakah lebih aktif semayang di staff ketubur ketiga keempat Di dalam kawasan yang diwakafkan sebagai masjid, Ataupun semayang di koridor sebelah kiri kanan tu ada koridor kanan, kan Di staff pertama Mana yang lebih aktif Yang mana Tak nipu lagi Tak bagi ada nanti Pemilaian untuk ada itu masjid Tepuk masjid Ok Saya cakap Puan yang lama yang nak keluar Saya tahu Orang imam Dia tengah tunjuk Nampus tu masuk tunjuk tu Solat dia Bata Dia tekan ke Terus dia keluar Maki makmum yang tengah tunjuk tu Nak gantinya Nak ganti imam Pilih Ketika imam sujud Kemudian dia matal dengan sujud Muhammad pun yang sujud ni tak tahu ni yang dia matal Terus dia pulang tentu hilang Oh tu punya laruan Ibu tak pakai makit Terus dia pulang imam semua Ibu saja Dia kena tarik seorang ke depan kan? Dia kena syarat tarik yang rakan tu dia imam Dan nanti dia, dia bergerak ke hadapan tapi dia macam dia kena dia kita apa ni takkan dengan tengah-tengah surja tu dia terus naik langkah ke atas dia cuma nanti dia pada pada tempat dia tu nanti dia kuatlah fren satu macam hanggilah Allah akbar nanti bila dah semua pergi memang dia, dia dapat takkan itu yang kita nak cerita pagi aku tak mungkin lah waktu suatu suju tu dia bina merangkak-rangkak bulu ke depan tu dah nampak pelik lah tu kan dan kata-kata dia, dia, dia bangkit duduk di antara dua suju pun nanti kan macam mana nak mengisah ke depan tak kena-kena lah tepat kedua kan macam masa dia, dia, dia, dia imam tu kan dia isyarat kan dekat jilal ke dalam tu. dia misal ustaz saya tu pernah tadi dia, dia tarik dia tarik, dia batal, dia tarik Dia meletang dia ke depan Jadi itu pun, dia jalanlah ke depan Dia tarik sikit lah kan, maknanya Dia suruh dia di imam tu Jadi dia, kita perlu tengah sejuk, dia batal Bila dia cuik, dia yang belasang tu Yang bestanya orang main di belasang imam tu Dia dah betul-betul faham Lepas jangan kita Suku-suku duduk belasang imam Nanti kita, tinggi. imam batal, kita teknik Kita ramah apa nak buat eh biasanya orang yang duduk belakang imam tu bila semua orang yang dah membantu imam dia dah tahu apa nak buat apa batal apalagi waktu sejur jadi dia cuma imam tu, dia lepas dia dah batal maka dia cuit dan tak satu dia dah faham lah orang yang dia cuman maka dia pun Allah SWT macam tu. lagi dia dah pergi ada perang untuk terima jujur depan boleh maju ke depan tak perlulah sampai nak dia nak kena menusuk-mesur mengangkat-angkat itu kan lisah kan murid selamat menang dia yang batal tu nanti Bila imam Imam uh, Makmum Melebihi imam Menang Kedudukan dia tu Kedudukan makmum tu Berada di hadapan imam Itu yang tadi Rasah Selagi imam tu berada sejeret Bila dia diganti kan Bila dia kena cuik dia jadi imam Dia kan berada di selari makmum Okey lagi Nanti dia dah berdiri Kalau dia gerak hadapan Masa dia dia pergerakan yang tidak 2 2 100 steplah tapi rasa 3 step juga la Tapi kita kena satu step ya pergerakan yang untuk grup tu yang dekat untuk grup tu gini satu dua tiga satu ha. ini satu dua satu dua satu dua Sampai mana pun Ini tak betul-betul lagi dua tu Mana relaks tu Alam Satu Tua Tendai Tendai Satu Ini tempat tempat Bikannya kan Tempat tu tempat Imam Tak susah Tengah makmum ni Dengan makmum ni terlebih makmum Tidak melebihi Tumit imam Itu syarat Tumih Mahmur lebih tumih Mahmur atau... Batang Berdiri mungkin lagi Ini masalah itu tersejut Maksudnya disuruh rendang masjid Kalau nanti bila Imam sama-sama sedut Kan? Tumih Mahmur dah Kita dengar Imam dah pergi, Imam dah pergi kan Kan? Tumih Mahmur dah membelakangi, ni Tumih Mahmur dah itu. Itu ada disuruh jarak Asalnya satu, seorang perempuan sebab nanti Imam tu, bila Mahmud tu dia tujuh, Imam letak tumit dia pun tumit, Imam masih lagi di depan tumit, Mahmud. Jadi kalau selari itu maksudnya senang itu selari tu dia masjid dah jadi Imam, tak ada salah. Dia kena kalau dia nyamak dia pun, Allah SWT, dan tahiyah-tahiyah lah. Tahiyah, tahiyah, tahiyah. Jadi lepas tahiyah, Allah SWT, aku boleh dilarang ke depan. Okay. Hmm? Kena nanti Dia automatik Kalau dia setengah-tengah sejuk Dia batal Dia tak boleh Saja-saja Lepas -saja. tak berlaku Saja Takut orang tak tahu Dia terus Penang berlakon Allah, Allah Dia tahu Dia kalau batal Bila itu tak boleh dah Lepas itu Allah Dia berlakon sekejap Dia memang untuk Supaya orang beri Dia boleh bangun mereka Tak boleh Dia terus Batal Tengah sejuk Tengah sejuk dengan sujud maknanya di dalam tasbih dia dia bangkit di malam ini adalah siapa keperluan tu bagi kita nak membantah semayam dia, dia nak keluar bersemayam di salam. Bersemayam. Dengan berdiri tingga, dengan duduk, dengan tahyal, dengan ber, dengan digi pun malamnya semayam dia lah. Digi malam. Tu ada orang nak keluar semayam. Pastu dia tidur macam yang belakang Bicara Bicara Bicara Bicara Bicara Bicara Bicara Bicara Sambung Sambung Sambung Oke, bang Dua-dua tadi Dua-dua Cuit tu tidak ada cariak kan Sebelum ke selepas Tapi itulah perbuatan orang yang Mereka kebiasaan untuk membentang. Tak pernah cariak sebuah cuit tu Tapi waktu tu dia cuit sebab tak bagitahu je <tulah> Kalau orang yang betul-betul dengan -betul ni dia, dia dah tahulah kalau orang tu pergi sebelah dia Dia dah tahu dah mana-mana dah semayang Dan takkan ada orang yang Takkan semayang jemaah Rambang-rambang tu lain Misalnya ada orang terlambat semayang kan? Jadi ini masjid, tiba-tiba ada orang lagi nak ke Dia mesti akan beli belakang tu untuk beli mamut Tak mungkin dia akan beli Kalau dia nak sembah sembah Mungkin dia ada piang dia, dia buat jemaah lain nah, itu. Jadi, Dia akan sembah-sembah jauh daripada orang tu kan Tapi dia datang, pada orang lain Ini seorang masjid, ini seorang berletak ini masih beli sebelum tu dan orang tu pun nak tahu dah Dengin, nak, nak beli Dan jadi mamut Dan orang tu sebenarnya dia tak tahu sebenarnya kita ikut dia kan dia tak, kita niat jadi imam mu dia. dia tak niat menjadi imam Tak tak lah Mayasah dapat pahala imam -mong. Dia tak dapat pahala imam Sebab dia tak, dia tak niat jadi imam Cuma orang kena cuik tu untuk beri tahu eh, Hei dia... Tak apa Kita cuik dia, dia Dia yang nak jadi imam dan imam tu Dia niat je ha, Kalau dia niat jadi imam Maka dia akan mengeraskan suara kan? Tak apa kalau imam tu jemaah ke imam tu puasa ke tak ada masalah. Makmum belakang tak boleh ikut kalau lah. Makmum saya asal ke imam apa ni isi imam asal makmum oh, boleh. Dia ya, tak boleh satu je. Makmum tu nak puasa imam tu jemaah kita kan? ha, kalau kita nak nak puasa kita sampai hujul jer orang nak sampai haza orang katakan orang tak boleh ngasa. Kita nak puasa ni. Kena ikut je jadi uh, maklum tak boleh jama' boleh jama' boleh pasal tak boleh jama' bolehlah. lah kita ikut sah, kita main betul-betul tu kita main Zohor ataupun kan saya nak tak terima kala, kalau tak terima tak terima tu kalau dia main Yama' kan Yama' dia Mustafa kalau dia main dia Mustafa' Mustafa' dia, dia simak, himaan, lah. tapi dia kalau dia boleh musik dia tak dia niat jama' ke ni boleh? Bila lepas salam dia ni lah, dia kamera dia sampai jaman dengan nasi hari tak dimu, boleh. Okay. Semua yang tak boleh tu satu. Kalau dia nak pasar, dia nak ikut orang yang tamam tak boleh. Tapi kalau dia lagi confuse. Dia terlambat katanya dia yang urut nanti boleh sampai tu surau, surau tu surau hari nak dan kebanyakan orang hari nak tak jama kah? Tapi dia tak tahu dengan orang tengah kan ke atau dia tengah buat ah uh, tengah qasar ke atau dia tengah buat tamam dia boleh niat qasar tapi kebetulan hukum-hukumnya tu tak berlaku waktu buat, buat tamam perakaat dia kena sempurna jadi dapat walaupun dia masuk waktu walaupun dia masuk dia orang tu dah dah menyambung supaya tamam dah buat dua rakaat dia pula nanti dan datang dapat dapat dua rakaat ikut tapi dia dah tahu orang ni sebenarnya bukan berkasar buat, buat sama dia kena ubah niat dia Dia kena sempurna nampak Dan kebetulan dia niat kasar tiba -tiba Dia pun imam tu kasar Kalau dia dah dah tahu imam tu Dia memang tak boleh niat kasar Tapi jelah, dia dah kena tak tahu bukan imam ni kasar ke Dia ingatkan kasar Dia pun ikut rupanya Wumpung imam tu tamang Dia kena tamangkan Walaupun tadi dia rasa tapi dia kena tambah balik empat dia tak boleh buat sebab dua jadi dia, dia beri, tak boleh break salam balik. Dia tak boleh salam dia kena buat tamam dia. Menolak untuk terima. Menolak untuk terima. Break. Siapa tak boleh je. Oh tak boleh ke dekat salam jadi imam, kerana korang maklumat dan Ibu nampak tak? nak jadi imam. Kenapa dia kandang orang kata dia? Sebab dia kena buat Imam kata lah, semua boleh tu. Dia kena buat kata Tak ada dia masalahnya, imam ni orang kasar dia, dia, dia boleh, orang boleh tidak ada yang tak boleh ikut dia boleh. Termasuklah tadi, walaupun orang utama, orang kasar nak ikut dia. Dah tentu kalau dia tahu itu, orang tak ikut. Orang tu tak ada halang dia. Tak perlu nak halang dia lah sebab uh, dia JSD yang punya salah. Tapi misalnya dia ikut juga sebab dia tak tahu yang punya orang utama. Tapi dia kena bila, -bila sedar. dia sedar waktu tu Maksudnya samang Dia kena sama samangkan ha, juga Jadi kalau waktu tu buat Macam ni dia duang semayak Dia buat jemaah asal Tak kira lah waktu tu dia tengah buat juhur ke Tengah buat asal ke Ketiba ada orang lain datang ikut Misalnya kebetulan dia tengah-tengah dah buat asar. Juhur dah selesai Ketiba-tiba dia buat dia kawan-kawan dia buat Jadi Tiba-tiba datang pula oh orang belakang nak ikut Orang, orang ni musyakir ke Orang ni tamang ke Orang ni nak buat asam ke Orang hmm. ni nak buat ke Orang, orang ni nak sunat ke Orang ni nak yang buat mayang kodong ke Boleh ikut ya. kan Kenapa dia nak alam Tak perlu Tak ada tak ada alasan untuk menyebabkan Kalau dia nak beritahu ke orang tu Kalau aku ikut aku semua tak tahu Semua salah Tak perlu Tak perlu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 Dia tak nak jadi imam ni bukan tak nak dari segi perkuatan Tentu je Tak nak dari segi niat Dia cukup hanya sekadar Tak perlu berniat tu jadi imam Habis Tak perlu dia nak Eh tak boleh Jangan jangan. Dia tak perlu jadi imam tapi nanti kita tengoklah. lah Ini beda kita tengok dia tu ada masalah Kira kita berimam dengan dia Tiba-tiba kita tengok dia ada masalah Dia buat perkara-perkara yang membatalkan semayah Itu wajib Al-Farafah ha, Cepat ada ya Itu wajib al tengok ada taik burung ke Dekat belakang tisya ke belakang maju Kita kenal wajib Al-Farafah Itu wajib Al-Farafah tak boleh lah ikut Al-Farafah Selain daripada tu, saya Dia halang angkat tangan, dia, tujuh sembuh <laughs> Kita ikut, kita niat dia lima pun, oh, kita lepas bala Mungkin setelah waktu dia tak berhenti call tu, mungkin tak kuat sahaja mungkin mungkin <coughs> meneka, tapi bayang-bayang tu dia nampak lah Dengan keragam ini, kita boleh tahu kan dia dah hmm. pengangguna Kita niat dia lima pun, dia yang mahmun Kita lepas bala, dia yang ok, lah. kita lepas bala, dia lima pun, kita apa? Aha. Kebetulan pun di nahlah kita ikut, jelas. Dia, dia tak boleh tu ni makmur, ha. itu ya. Lah. Kalau dia ni makmur, dia berimamkan kandar imam ke depan. Ibu-ibu, orang lain nak perimamkan dia ah tidak ha? Dan tapi orang pun semasa kacau, manusia ni bukan beriman punya, dia bukan beriman pun itu dia lah ya dibuat dalam ruang satu dua jemaah dia ada dua imam ada dua dua jemaah solat saya datang dah nak tanya soalannya tinggal apa benda satu berlaku di banyak tempat Lagu di majlis Ampel Surabaya tu Macam-macam jemaah Kita pergi dia lain-lain sekolah -lain. Jawapannya kalau surau tu surau yang macam ni Tak sah. Kalau tak ada Dia panggil jemaah yang pertama Jemaah yang pertama tu tengah buat Kita datang buat tak jemaah baru tak sah. Tapi kalau R&R tu dipanggil ada satu istilah Surau tu surau persinggahan juga. Bukan surau yang, yang kampung kita lah itu tak iralah kan jadi jemaah tu jadi jemaah ni jadi jemaah guru tu ni guru ni tu ni macam-macam kan tu tak ada uh. dan tak boleh tu ketika jemaah yang pertama di surau yang ni lah di kampung-kampung ketika kita letak buat jemaah baru lebih tak, tak? tak boleh ya, ada soalan dengan istimewa kalau kita tak, tak ikut imam tapi kita bergurau-gurau ikut imam tak putus susah ke terima kasih hmm <coughs> Hmm? Dia tanya Kalau kita tak ikut imam Tapi kita pura-pura ikut imam Tak putus Tak ke Terima kasih Putus, ha. putus. putus kat mana oh, Maksudnya Dia, dia seorang yang tak ikut imam Mungkin dia Dia, dia, dia Betul. orang Betul. Duduk dalam akatan Terang ke dalam ke-7 yang di dia surah ni patah Sebetul kurai bimam Jadi Kalau dia tak je pun tak putus tak Semangat hmm. yang tu Maksud putus tak ni apa ni Maksud putus tak pun hmm. Kalau ada tiang tu Kalau ada tiang tu agak putus hmm. Kalau ada orang Dua orang tak tahu kan dia. dia masalah tu nak tahu ni masalah maksud dia putus salam tu Yang kita nak tahu sekarang ni apakah pahala berjemaah dia terdapat atau tidak Kalau saya cakap tadi kalau kita di kesahan dengan kan dia Salam ni pertama ni dia semayang kat belakang kat pintu ni Sepanjang ni tak doang sesak satu sah sah sah tapi dia semua yang ada pintu tu sah semua yang boleh sah semua yang berjemahan cuma dia tak dapat pahala yang berjemahan 36 kala 5 kera dah lain kalau punggung berbual seorang di situ hantar itu dia bercanda sem Chairman maik yang tak tak main apa-apa. tu dah membawa apa-apa kesalah sebab orang kelala dia, itu pun tak tahu misalnya kosong, kalau kesitu kosong sah tu terkutus uang, boleh pinjak tapi kalau ada uang kesitu, macam mana nak buat orang pun tak tahu dia nunggu para sah dia seorang yang dia tahu yang dia ni, para, para. Jadi, dia, dia tidak ada hukumi memusulkan sah dan pahala berjamaah tu tak didapatkan oleh orang yang pelak dia dengan sembah yang tu makanya seorang tu orang itu suruh, ni dan kanan dia seorang yang para sah Orang sebelah diri kanan tak tahu kan ni Orang saya ingat dewi, dewi Kalau sekiranya orang tu tahu macam ni Dapat tahu macam mana Dewi Farakah Kan nak tendang dia tu Macam ni kompong dah Dewi Farakah Lepas dia bergerakkan dia Imam tak Ikut Imam Dewi Farakah tu dia suku sendiri tak ikut Imam kan Kan sebelah diri kanan tahu Dia nak ikut Imam Dia soal kita macam ni Tidak ada apa-apa juga So, jika orang tua dia memarahkan tapi buruk-buruk ke imam, lagi orang tak tahu Jadi, kedudukannya tu, tidak menutupkan sawah Sama ada yang belakang menuju ke depan, ataupun yang kanan kiri, semua macam tu Bagaimana yang semua nak memilih kiri dia orang yang mengetahui fadilat itulah dia akan akan sebab -seba buat Aji, Aji. Tak, tak, Aji. Tak, Aji. tapi fadilat dia besar apabila ada ruang di antara staf yang kosong untuk batal dengan pergi pergi menuju siapa yang mengisi orang kosong betul. tak kira lah orang belakang macam di depan dia yang kanan, yang kalau dia lah pojok ke sana, ya? tanah sini lah, kalau pojok ke sini, yang sini kena kenal ini satu yang faktor yang berlaku tak kira pulang, tak kira ini hanya daripada individu siapa yang buat begitu, dia tak faham Aku buat dulu ke dalam belakang tu lompat dulu Sebab dia tahu pahala tu lain-banyak dia tak beri cat lah kan Masa putar tu lompat apa ni dia berlompat tu Tapi dia ke sana tu kan jauh Yang yang ni pun sama-sama bergerak je Dia bersunggul Yang belakang Dia balik hampir lah Yang pun nanti jadi yang paling Banyak pula kan Di sini Tak tempat iman tengah anak TV Maulah berpuk pula kabut Siang belakang nak ke depan penuh kan Adakah dia membolehkan laga daripada tiga perkara, -perkara? Tak boleh juga Mengisi israf pun tak boleh Lebih, lebih daripada tiga perkara berdua-dua Yang saya sepatutnya lah. Satu, dua Satu, dua Itu tak salah ada berlanggan semua ke depan Tak boleh Yang satu, dua, dua, dua, dua, dua Allah Allah Dia ya, Masalahnya itu, sah atau tidak berjemaah Sebagai dapat atau tidak pahala berjemaah Dua perkara yang berlainan Misalnya, sah itu terputus Terputus pun Kata-kata dengan Terputus satu-sat, terputus sampai Berpuluh-puluh sah itu, tapi selagi di Dalam satu bangunan, Orang putih berlaksa, jadi diikut Ikut dia imam, dia sah Terputus berjemaah dia, tapi dia dapat Bahasa nak dapatkan pada berjamaah, tidak boleh boleh mengeberi tiga hasil Antara dia dengan tah ni tiga hata lah Bagaimana kan? Sabtama, tiga hata Semua disusul tiga hata memang cukup, -cukup sah. Antara sah pertama dengan imam satu ke dua dengan sah pertama satu ke tiga dengan satu ke dua Sah ke Jadi kalau misalnya ada tah sama, okey satu ke dua, okey Tiba-tiba sah tiga, dia selak pula ke mana-mana Haa Dia kan tak jauh Melebihi tiga hasil dia tak nak berjama Kenapa dia? Boleh nunggu di depan tu tak nak eh, Dia kalau ada tembok, ada halang Apa tu lagi tu Nampak pun kan kalau kita tengok Kenapa? Okay. kita tengok pun kenapa dia, pun, kenapa dia? Sampai 2, 3, 3 tu selang ke 2 Selang ke 2 pulak so, dia, dia mungkin dia tak berjamaah tu Secara Terakhir kita nampak tinggal ni lah oh dia mana mungkin pulak, ha, itu lagi cuma lain buat mula mula selang selang tu selang selang tu dia buat dia ada kerusi sabar selang dua orang kosong pun ada. itu ya. lain bagi perempuan lain semakin jauh semakin tu. Ah, macam jauh makam tu, senyap-senyap sahaja di belakang makam lah, kan, tu. -lah, Allah malam ini dah sini kau mau kau mau kalau dalam istilah mengenai salah satu hal lagi warahmatullahi wabarakatuh apa strategi yang sedang